اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير there is an adrembar biblical اعلان کی دی جہاد فی تذمیل اللہ او دی سره سره علتون ذکرتی وج ذکر کې چې جہاد جی د څو پار راغلي او دی نه لذينا اجازهت کړی چې راغ کسان او تا یقاتلون سجن ور سره کول شي بیا نو مزل مو پدې پدې وجه چې پدې سره ژوندم چې وې ان الله علاصرهم لقدير یقینا الله جل شانه على نصرهم في امداد كون دري باندي لقدير قدرت على جنگ دی سره شيو ظلم پدې باندي شيو لو الله جل شانه وت اجازهت کرے ذکورل ندیت تلشي دي الذي <سؤال> نوخورېی دیار ما ک تاان چې ست چې د کورو خپلوه بغیر بجررم الله یو کو رربون الله <سؤال> مګر دا خبره چې ویل برې چې رب زمونږه الله دی دلهه جورمې نو خدای وي چې الله او خلکو د کورون نوتن د م کېو یتن واللولهدف الله الله زب بعض واللهله دف اللهله سباغ همې بعضېلب هُم د جیادې کرکی وجنې ککیې که چرری نهوي د فکول دا الله تعالله بعضو خلکو ل په بعض باندې له دی متنوخام م خاروانې شي به سووا وي بعد خانې د ایساانو و بیا او او نو بعد خانې د ایساانو ور کې ځای ته وای چی دین پیر هغه په یو پیر په پکې ناشه او یا آزاد غټ ځای ته چټول به ترا غوللند او صلواتن او عبادت گاونه د يهودو عبادت گا دی اوو ود او مساجد او جمعتنا څنګه تر کې جهاد نه و ندي نا اسایانو ګرجي هغه بد هغه آغ دور کینې بچوې او د یهود و کنیسی اغب فاغ دور کنوی بچه وی او د مسلمانانو جماعتو ندا بنوی بچه وی وچه دا بچتی ندا پا جہاد بانے بچتی آئیو شایر وی امینا الدین کشف العیبی عن کل کاظبین وعن کل بدعین اتاب المصائبی وی ده دین ده شعبون ایو چې د دروځن داغه پړدو اوچته تکا چې د دروځن دې کشب العیب عن کل کاذب هر دروځن چې داغه پړدو اوچته تکا او کن وان کل بدعین اتاب المصائب او د هر بدتین داغه پړدو اوچته تکا چې هغه مصیبتون ما ماشه خرابې لول رجال <سؤال> مسلمون له خدمت سو عام دین الله مين کل ځانبی کله کله چرته دا مسلمانان سړی نه کچر کچرته دا داسړی نه دا کوم چې غږ اواز کوي نو خامخا رواني بشوي مرکزنه د دین دا لاج نه نشان و د هر طرف نه عام فصاد ب جوړ شوی جمعه ته نه چې اډوري کې نوند الله تعالی کثیر ان له وलयाم ثرن الله م سر او خاام مخ مد کې الله جل شانو دغه چا مدد کې د دی دا الله ان اللهله قوي نو عزل الله جل شانو خامخه تااقتالله دیو غالب دی الله مک نام ف دی چې جاد دی کووطاقت د د میلا شو نور د مجاد سی پ ک کې چې مجاهد الذي <سؤال> غې که عاې مک لا هم ف او دی که چرته مونږه اقت وکو دی لپ مکه کېقام سولا ته دی به پا بې کې د اووز واو زکته وررکې بل او مررب کې پهې ک سرهونه هوان او خاص الله جل شانو ته انجام د ټولو کارونه دی ويوکت ب که په قد ک دبد و وادوسم د سلی وررک نه بیالی سلام ته ک چرته کې دی تا ته نسبت نو دا اوس نه دا نه ده تا ته درغجن نو نو دا خبر نه دا د پخوانه غ روانانه ده که چرته دی نسبت د دروغو تا ته قین نسبت د دروغو چې مکستانهقومم دنو هللی سلام نسبت د دروغو کله مکستانهقومدوننوحللی سلام عادیانوسممویانو خپل پې غمبره او قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم د نو تل السلام هغه یې پیغمبرانو ته د رغژن ویلو واصابو مدینه او اسیدن تو د مدینه او کو د ابو موسی قام لیتل او درغجن رغژن ویل شي موسی عليه السلام تاسو مهلت ورکومه کافرانو تاسو ما خستهم بیاولي والمغد الى فكيف كان لكير نفس قومه ما عذاب تاسو د لدل کنه عذابوم لدل ذلذل انطلعنكم ازاب تاسریدل له دسمودیانو د عادیانو زه ها ذات تاسریدل ہیں فاک ايمن من قريه اهلكناها او دیر د كله عليناها العقل منو و يذ علمتن و الا ذي ظالمان و هي خاويه على اوروشيا لدا پريو تلو على اوروشيا پچت نخبل بالي له اوروشي یا پ خپل چتونو باندې مطلب اول دیوالونو والو نه پری او بیاته چتون ور پری ځ کچت په دی والال باندېلاري را ټ وېمات وال و قې فوی، مشید او ډېر کویان ډېر کو یان مع تعلتې و ق مش او بګې پخې شارې مشید مش را تو چې چې والله ورکه چېي کنکریټ مضبوطې دا سوگو رئی دا عادیانو آسارو گو رئی دا سمودیانو آسارو گو رئی لکہ دلتاکی اٹکی دا اکبر باچا بنگلی ہوگو رئی اکبر باچا اللہ پخی بنگلی اغفاتشوی اکبر باچا ختم شو بنگلی موجود دی دا ہر سولی عرضی دا ما تعلی ادرت راکی خوا وفی کل شین لہو آیتن فدلو علا اللہو واحدو هر یوشي کې او نهخ موجود د فتوګوره که چکررو لگو او درره پمچ کې او فلم یسی وای نظر ې لا دی پمچ کې پته کوونه له هم کولوون یا کوونه دي چې شي د دپاره زوره چې سوچ کې په هغېبانې وه اوعادزانانو اسمونه بي یا غبونه چې او ریدل کې په هغیبانې په لا تعمل عمله به سوار د ترګې نه ژاندي نه لَا تعمل سوار ایقین پس خبره د لَا لا تعمل ار نهدي راېستر ولاکن تاعمل نوبل نهتی ایور لیکن ړاند دي هغه فِي اف صور چغه پسنو کېدي صور پسنو کې دارو نه را پسنو کې پرلي دد د واجهه دلته کې ازل ک اللامه انور کام د متلا تووج کري د بعضې خلککوی چې د عقل منبا هغه معزګري بعض و چې نه عقل چې دی نو دا د ز نه را چتیېږي د اللاما ان مرو د متې ډېره خبره کوي دیېرایسته خبره کري ده و وي د عقل منبا چې دا د کوم ځای نه چې دا عقلل را چتیېږي لکه چنا د دا زره دی او را رسسی نو په مو باندورې ی مز ته جا سوچ کوې دوواره په کې په کار را ستاجلونه ک لاذا په کاپ شت زه ک په تلووار غواري ستا راذا یو خللیپله وادهه چره خلاف نه کو عجللهشانو دواې خلی و نه یو من ان دررب دی کال ک ستن مې ما ته اودون یقین یوه او وررض ان دررب دی کپنی دررب تا کالې ستيې ما ته اودون شان د زرو کاله د داغه نه چې تاسوش میری په زر کاله چې چې هم کوم بارری کړي الله د لپ یو رس کې بلکې یو لمحل کې ختم تاسو د زوررو کال میتونونه خوا داله جل شانو ته په یو ورېمس دي ختم وکهیل قاین عمللی تونی ام تونسم ما اخو ها وایي لل مصر او ډېر د کول ما مهونه تر کو دایره او دا ظلم کوونکو بیا اونول مونږ لره او خاص ما ترا ګرځیدل دي قل یا ايها النعص ان ما انا لكم نذير مبين وای خانکو یقینا زه تاسو نه مي رهون چې سکارم اعلان وتر کا چې زه تاسو الله تعالی تر تر بلم او د سلم يرمم د جالم نم يرم دی نام رمم چې گونهونه غونهونهمه کوئ سم شيلبسي چې یارو کوم نهڅنه چل دی فلهدي نامن هوامه سوال هاتی پس هر چاغ کسان دي چې ماه راې دیو عملې کړییک هم مثرهتون وررز کو کیم دی ل را را وارث بن کریم اور اس کی ذات مننے والے جنہوں نے سعی فی آیاتنا کے ساجد کوشش کی پایا اتنے ضمنہ کہ معاجزین تے کمزوری کولو ودی محنت کے لیے یاد ہے کہ اللہ دا, دا آیاتن سنگ کمزوری کم اور سنگ خبر یور پر سجوڑ کما دا شیطان دا گا محنت کر دے اور دا شیطان شاہ گردانم دا گا محنت کو مقبضہ دا غدا محنت کنو چل اللہ آیاتونا اغا کمزوری کی اولائکا صحاب الجحیم دا غا کسان دا خاوندان دور دی دنیا کے بمسوزی التبمسوزی وما عرسلہ من قبلک من رسول ولا نبین اِلَّا اِذَا اَتَمَنَّا اَلْقَدْ شَيْطَانُ فِي دا دی اولی محنت کئی دا دی اولی پدی خبر ابانی محنت کئی کمزوری شیم ددي د ووج نه پهدي کې چې دا دشیطان شاگردان کله به پیغمبر بیان کو دشیطان به او داغه دا بیان په منکې و د خلکو په ونو کې سی یا چولي بیان په منکې و د خلکو پهزونو کې اوسییه چولي چې دا خبره خو داسې نه دا دا او داسې دا داسې ده نو بیان د سی_سی پور اوید نه نو بیا وشیطان به راغې خبرې بهوتکله بیا بے خیال شو چې بیان بدا بل زینہ شو رو انہا دی خبرہ کی دی اول لنای که دی بلکی و تضاد ته خالي خودتا خالی جگہ آوکانا خالی زینہ بے نوڈک کرے اگر کبی شیطان دا شیطان خبر ہے سوچ بے بل خواتلے ہو هوایی سوچ بے ہو د دی دو وجنا سولت قاب کی منگو وائیو او القسم و القسمع و هو د قران کریم د آداب نظر دي کتاب غوغ می کئ تب حاضر می داله جوغ دی خی تنزل ته کی او غر دبل زای کی سوتینه دبل زای کی یا ناز ته کی او په کاغذونو باندې لوب کی کلت سلی کی او کلت سجو نه نازل ته کی کو سوج دبل زای دی یا ناز ته کی خبر بل سره کی و اذا قرئ القران فاستمعوا ووقو دی او شپ شي خبره مک نو ال القسممه وشي دې د ووج نه چې ته په خ په خبره باندې پوه شي اصله چې خبره بله کې او کله چې د خبره بدل ل نو ناګار بهشي و من قبلې کمر رسول ماه د را لېلی مخک پیغمبر. چې یو پې ولا نه بي او نهبي اللهده تم نه کله ب چې غور ل الله کتاب تمنا په معه د دوسما رضی اللہ تعالی عنہ پمداح کی احسان رضی اللہ تعالی عنہ یلو کیا تمنا کتاب اللہ اول علیہ لتن واخره لاق حمام المقادری واذا الله جل شانو کتاب باول انس در رزق لست او پاخر د سپی کی لاق حمام المقادری مقادرو کو اگر مرض تقدیر ترا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د قران کریم تلاوت ډېر زیات کو ډېر زیات محبت یو او ای به لاو ته ورت ګونو بوکم ما شبیعت من کلام ربی که چاته تاسو دا جوړو نه پاک وي لدا بت دابت الله جل جلاله د کلام نشته نو مان شو کوم پرزره دې پیارره خړ دې زړه دې پاک کا الکه شیطان فی نیتي لغرضو بشو بغرضونه شیطان وسوسه پسبلونو زخالو کې په یم نیتې په واحده بیان داږي فینصغ الله او ما یل شي تو دلته خلکو سواقي ما کې ذکر کړی دی نبی علی سلام یې چې فرایت الملل او الغزان شیطان دا په ځداکې ماته جاری کړی چې تلکل غرانیک الاول او ان شفاعتهن لترتجا بیا نبی علی سلام شیخ شیخ لو پلاتون مشرکان او پرې باندې علامه مظهری رحمت الله علیه وي وې چې دا مرګود دي دا خبره او بعد یې چې دا د کوپر خبره دا د قران کریم خلاف دي دا څه سخن... کیسې واقعيات کولې نه پکړه هر یو مولا دا کوشش کوي چې زه یو داسې ناشنه خبره کوم چې اې ثاني کوي وې په خبره کې منګړت خبره کې ناسخ او منسوخ نه پیژني یو سره وړاندې علماء په جمعې بیان کو حضرت علي رضی الله تعالی وروغه ورته وی وې ته ناسخ ومنسوخ پیږي نه نه ناسخ دي ته وي چې دا حديث موجود دی خدای دې حکم ختم شوی نه منسوخ دي ته وي چې دا حديث موجود دي ستರೆ دا آیات ستರೆ او حکم ختم دي او ناسخ دي ته وي چې دغه علي ګیدل د عبد حکم ختم کړی نو غ چېنا ن حالک ته وا خلک ته ځانې حالک کو خلق دم دی حالک کوو پوېنا بیان ته درېږي حالک تهواحلک ته ځان د حالک کوو نوور خلک دی حالک کوو رسول الله صلی الله عليه ووسلم ساب و و ننزه کې زمونږه زمانه کې د صحاب او په زمانه کې اولاما ډر دي او قررا قاریانو او دا بیان کوم کی خطيبان دا کم دي دا یو زمانہ راشي چې علما به کمی او قرآ قاریان به ډيري او خطيبان ډيري ار سره به داس کوشش کوي چې زه خطيب شه ها دا فیسبوک پیج می جوړ کړي یوټیوب چینل می جوړ کړي او واستاغي باندې ما ناشنا ناشنا کیږي په خلکو به انو بولي او ستړي دې په سر اتره بلي جدي دغه څنګه خلکو نووري کل کل تب پوس خالقو کی ته دا مساله څنګه را ما کو موبایل کې ورېدلې نشته خلک به کې خومي خډېر به داسې عجیبایي به خبر کې ناشنا ناشنا واکی په یمصح الله ما ينتشی په لوک زایل بکل الله تعالی که وسوسه هاغه وسوسه چې غرض له بچي ورشي تعالی بیا بالاوظاحتكم ثم يحكم الله بیا بامضبط ساعت الله يا تنفول والله عليم الحكيم الله ده په حکمت والا يجلم على الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرضن د دې مقصد په اړه چې ورته هغه وسوسه چې ورته شیطان ځو کې څه شو بیان سره شیطان هغه وسوسه د ټول خلقو په ذړه کې ورغورځوله هو هغه يوجي و هغه يو مؤمنان د هغ بیا دفوسکوو چې دا مسله سګه او هغه بل چې مانو د مرضان چې د هغ زلونه سخو نه دهغ لونه سق شو لا بدبختتن شو لله مع شيو فتل لل لرينا د پااره چې او ګرځ هغ اوس وې چېچول طعا تل لل الذي انتحان د پااره د ه سانانو في قلو به مون چې د هغې په زلو کې مرضو دا مي دی والقاازيةې پلو او سخت دلونو علا وين ظالمين لفي شقاق مبين لكن ظالمان خام خافو دشمنان لری کی دي امام مالک رحمت الله علیه وی داړه لوی عذاب دے چا درته تشخصی دل سخت ایدل دا لوی عذاب دے او دنه چې دا, دا الله په ذکر باندې نرميږي دغه په قران باندې نرميږي واز او نصیحت او راپاغي عمل کو نو واسط کوا د پردي خیال ساته لبرې نرنې دا الله احکام منه که الله احکام نه منې رب سخ شي جنم تر به غورځ شته ون کاژون بندې لاند تنګ شي وایي نوالی مې نه نه شطاقې ما دیې نن ظالمانېخوا مقا دشي من لريې عاال من لري نه دی د پااره چېکی نو کیا کسان جورک پ شو د ته ک تاببا نه هپچ کې نن داې تاب هفت دی م رب تاه پ امنو به ایمان را دی پدی باندې فتخ بیت لو قلوبهم نરમ شي دي تزدونه د دای د دا دا مؤمنانو زونه وت نرم شي او دو بضبط زونه اغا وت سخ شي و ان الله يکنا ان الله اجلشان ولهاذ الذين قام خاید تون کدال کسان وت امنو چی مؤمنان دی الی صراط مستقیم بتر عبد العرمه ولازال الذين کفروا فی مریه همیشه به یو څهان چې کوپرې کړې په شک کې د دې قران په شک کې بپراتي او د قران کریم باندې شک کول دا کفر دی د سر پزایل منی یقینو صلاتا واعطو زکات دا د قران منی خود قران کریم دا مثلا نه منی چې وا الله الہ الا هو وآرزان المشرقین دا مسئلہ نمانی دلائلہ اللہ مسئلہ پی بدا نگی اقیم و صلات واتو زکاة کے خلقی فی میری عتم من ہو اشت کے دے دے قرآن نا چکے دے چیدہ مسئلہ دے قرآن کی نہیں حتا تاتیو مسئلہ تو دردے پوری چرابا قیامت بغتتا تنہا ساپاو یا اتیو معذاب و یومین اقیم یا برا شدیت آز آب دردے بے خیر شاندے اقیم شاند چیک مرس که دسارادو خیرنی الملک یوم ای ذلی اللہ بادشایی باپدہ غرز بانی خاص اللہ لگی حکمو بینو مقام خواب سلبو کی پمینزد ای کے فاللزین آمنوا آمنوا سوالی ہاتی فی جنات النعیم یکینا ناغکستان چیمان راولی دوا ملک کرینک فی جنات النعیم پا جنتون زنیمتون کی بئی فی جنات النعیم پا جنتون زنیمتون کی بئی والذین كفروا وكذبوا بآياتنا لكننا كسانج کو پر نسبت ضروري کړی آیات نزمنګه تا اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دی لره عذاب رسوا کوم کې والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا ماتوا یرزقنهم الله رزقا حسنا لیکناکتان چې هجرت یو کو jihad یو کو هجرت یو کو بل الله کې او بیا قتل قریشو شهیدان شو یامر شو رزق بور کی اللہ <سؤال> عین الرزق <سؤال> ہے سب جنت کے ہاں و ان اللہ له و خیر الرزقین ایکنا العجل شانو خامہ بہترین رزق ورقوم کرے سنگ رزق بولا ورکی لیدخل انهم قد يرضو له داخل داخل بکدی اگذاتا زید داخل ایدلوتا خامہ داخل بکدی لارن و دخل یرضو له زید داخل ایدلوتا تجدید بخوخین ون الله حله وین الللهله علیمحلم یقی نه الله جل ل شان هو پو دی صبر کوون کې اض کا دازېېیقینی دی چې تاسو بجلنت ک ذئ ومن عقبه به ممثلیم مع چاله چې تکلیب ورکې شو یا ومن عقبه چا چې سه بدله غسته د ممثلې په شان چې تکلیب ورکلی شو دلار یو سړی لته تکلیف ورکړ او هغه شانته بدلوه وسته لکه سپیره چاچا لور ورکړ او د تنه سپېره بدلوه وسته دا صحیح ده خو که چرتہ کې دوه ل سپېره ورکاو سم څوک ورکو ل بیا زولم وکړو نه د څوک اس په الله به د دې امداد کې سم ما بغي عليه بیا زولم چې په باندې دا مې مثال لیکه لا نه الله قام خدایان دونکی دالله او ان ان الله الغفور لعفون غفور یکین الله عجله چانو معفي كون کړي رافون غفور بخون کړي ذالک بین الله یولج اللیل فی النهار داو له الله د مجاهدیین امداد کړي نصاب رضاد الله په اختیار کړي دی دائم داد د دې د وژنې چې کینن الله لاده نکشې را لرب راس کې او د نکې رازې لرب پس پکې یقینا الله عادي او د دې کې او د دې کې قالیکا الله هو الحق دائم داد د دې په وجه چې کینن الله لاده د الله هو الحق هغه حق دی وانما یدون من دونه هو الباطل هغه چې تاسو تر مزد شوای علاوه الله انا دغ دی الله هو العلی القدیر یقینا الله لاده العلی الکبیر لوی ومرتبہ چوچته او پزاد کې لوی دی انم ترایت له ګوري ان الله جل من السما ایمان سن او چته یكنا الله جل شانو راوري من السما ای د برنم ان او فتصبح الارض مخضره او غرزمک تکشنا لهو ما فی السماوات خازي الله رفیق کی خازي الله فی اختیار کی داغ سچ پاس مانن کی داغ سچ پسمک کی وین الله له اول و له هو الغلی و لكننا دعا لاجل لسانو بي فرواد استعالي شمعه محتوى ألم ترى أن الله سخر لكم معا في الأرض والفلق تجري في البحر بأمره ويمسك السماع أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن, إن الله بالناس لرغف الرحيم او دې دا نه د لا کلیت دیکر کوې سوچو کپ کو کمه دا الله دلله شانو هوقدرتونو ته وګوره علم تهران نهلهسهخره نه کوم ما فی اور دی تونګورې قی نه الله تا دی کي دي تا سر غې چې پهمتت کې دي فل کېشته فیل بهری په درې یاد کېبي مرې روان ده تجري روانې دي فیل بهرې په درې یاد کېبي امرې په حکم داله چې کله دا الله خووق شي نوټټل ټوټې بچي چای اجازه جوړ کړ ټایټینگ کې وته نه ټایټینگ کې جوړ کړ ویدہ وی الله موږ نشو د ووله غیر او چې لا نو په واور باندې ورغه په واور ورغه په منځ باندې دوه ټوتې شو او بلع شي خلک بې ګرګون خلک غرظه مو شو و يوم چې کو سما او اٹی ان کڑے اسمان ان تقال الارض ترا پرم مزي پزمکا بان الا باذنہ مگر تو حکم دا الله ان الله بالناس الرہیم یا کنن اللہ جل شانو پخلق بان نرمی کون کہ میرا بان دے وہ الو ذی یحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیاکم اللہ ہغ ذات چ جو انددر کتا سو نہ ثم میت کون یا امر کی تا سو ثم یحیکم یا بجوندی کی تا سو ان الانسان لکفور یقینن انسان خامخانہ شکر دې لیکل کله یمته جعل لمن سکن طریقه د عبادت او قربانه مبارکه مختیار ستا 34 نمبر یاد کی لیکل یمته جعل لمن سکن د رسول دې موږ د پار د هاري یومت یو زید عبادت یو طریقه دی عبادت هم ناسکو چې دې چلي کې پاره دا یو مان شو او یا د پاه د هر یو اومت ګزو مونږ یو ای د قوربانه همناې کوو چې دی قربې کې پههغې پهلا یوناجرون نهکه پس او دی نه باسیې تا لره په جګړه اوبانې فیل مرې په کار ددم کې یا پهلایونا جوون نهکه دوی ممانم کوم بس دی دي اوونه باې تا لره د کار نه په وجهه د جګړې جګړی سره په دیین کې د دین جگړه ده تر او کې د دین کار نه د باکي حضرت شيخ رحمت الله علیه به وی مشر شي وی چې جگړه ده او په کومه مسله د ثل کال رښتوکړه تر کوم تا راکای باند رواني هغه بیا روان نه جگړه باندې کې تب خپل مسله کې و دو وی او رابل خلق پر راپته یو jihad دی یو جگړه ده jihad او جگړه کې فرق څه ان نه کل الله خو د مستقيم یقین خام مخاصه په حدایت یو برابرري وین جا دلوکه فل الله هو که چرته دی تا سره جګړه کوې نه جګه ور سرهمهکوو بحث کې تا سره ب فقل اللهالمه ب ما تعملون وای زما خو مسله ده یقین الله جللهشانو پوهږي ب ما تعملون پاغې چې تاس عمل الله یخکو م الله جللهشان هو يَحْكُمُ فَيَصْلُحُ بَيْنَكُمْ وَمَا اسْتَعْصَكُم فِي مَا كُنْتُمْ فِتْنَةً وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا سَاجِتَ تَاسُ پَارِگِ اخْتِلَافِ کوئَ عَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَةٌ لَكُمُ الْيَقِينُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ دَخَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ لَهَا وَمَا يَخْرُجُ یکیناً داکار پا اللہ جلی چانہو بانی آسان ہے ویاں بدون من دون اللہ عبادت کے دی من دون اللہ علاوہ دا اللہ نمال من الزل بیہی سنپاناً چنہ در آل اگل اللہ جلی چانہو پاغیبانی صدلیل وما لیسا لہم بیہی علمن او نشتے دی لر پاغیبانی من علمن بیہی علم نشتے دی لر پاغیبانی سیلم سپو ور سر نشتے دی اصلی جاری او که څه پواله نه غا پواله څه بیکار ځه دا لاج نشانو د پر بد بد مثالونو ذکر کې زه نه هیڅ پواله منولو بابا دا نه هیڅ پواله وا ما دې دعاله مینه من نصير او نشته د پار د ظالمانو څخه امدادي و ذاتت لا عليهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذين كفروا المنکر ته چې کله مثلا کې مثال د شروع کا نو خلکو تبم ګوري چې د خلکو حالات څنګه لري لکه زمیدار ډیر ډیران له بل نو معلوم شي بکی دا بوې راوچت کی اځه کو دا ډیران د ځخکاری لکه چمن د پاسه به خستا خستا دغه راغدلی واخه پر راغبل شینخ کاری خو بنچی ورکه چې پاته وي لګي نو دې بوې را شروع کی نو چې کله ته توحید بیان کې لګ چاپیره ن د مشرکانو دا بونه راخوا شي د ببدتیانو دا بوی نبر راخواه شي نه چې کله دا راخواه شي ته خو په حالات او باندې پوه شوي نو ته وا چې خانکو غوت کې دی یو خبره ت کوم خبره دا ده تازه چې سړی پژ چې دا الله توحید هید پې بد لږي نو داې داسې خبرې بې او دا پوشش کوې چې په تا باې حمللوو کې او ډر ستا بهیان ک ناست دی تنې تروکه دی تن تروکه دی او ډېر زی ب سره دی نه دی په خپل تندي بانندې لاس وئ چې وایجی وواي او نو بیا به وواي تند خو لبرابرابر نو بیا به ووایه چې که مخکو دا الله یو والد داله ته ه بد لي نو هغوی پهغ خلکو باندې حمله کی چې که مخک هغې دا الله توحید به یانې نو به لاسون کې لاسونه په ترخونې توررکې چې ای جو دا خو ډیرر خواګې دی دي تاسوکوي په مونږه خ لږي نوس د ځان ته اووتلو نو چې ځان ته دی اووتلو نو بیا ته وایه وه نسو ور به مسله منفس اولهوو خلکو یو مثال به ینیږي غ ته کې دی بیا د توید مسلو که سړی د ځان ته و لا عليه هم ياتله کله چې ل په مونږ بانې و کله چې لستج په د ای بانې ياتونه ياتونه زمونګبناې وااضېه ن نه زه کوي چې وااض ختم باې خلک لیا ختم کوي اور دا خلکتون او چې د ياتونهطر کارک چې پهې ياتتونو ک دا دا خبرې دے پایا سنو بانستنگ ایمان دارے تعریفو فی وجوہ اللذین کفر و منکر نوینی بطا پا مخوند آغا کسانو چې چکو پر کران منکر خبگان بدوالے خبگان او بدوالے بے پکے اللہ میدن قیم رحمت اللہ علیہی یو قصیدہ لکلے دا او پا قصیدہ کدر دے دے کھل حال ذکر کرے وی ویزا رأیتا ویزا رأیتا اوچو وإذا ذكر الله توهاً رائيت وجووه همإذا ذكر الله تودا أته جووه هم مقصسووف الواني و چې کله ت اللهشان تويد ذكر ک طب لدي مخون من تق توطور رنگ والا یو رنگ په مخذ او بل رنگ براز بلاً ذورون إلي کا شجرنگ سلام نظرت الطسي اصل جووبي بلکه ګوري بدې تا تا مخبه تورې او ګوري بره تا څنګه دا سې وړه تا ګوري فنه او یا ډېر پاجدای وړه تا ګوري لکه څنګه چې د شپن شپنۍ چېلې هغه د شپنۍ ری ام ساته ګوري چې تاسو څه خوراګر کړي ما روانې میکړي د شپنۍ ری ام ساته چې بډ بډ ګوري او بد بد وړه دا مالا سزارا که د توحید دا امسا چه دا کنان دیتا بده بط بط گوئی نظر تیو سی علی آنسل جو بانه سنگه چلی سیر لی نظر لگی دا چپنکی پا امسا بانه ویزا ذکر تا بیمدهی شرکا اهم یتباشرون تباشر تباشر الفرحان کلچه ذکر چی بیمدهی پا مدهی سراشرکا اهم دا دی خدایان د دی شرکان نو یو بل بزيري ور کي لکه زيري ور کي خلق به خوشاله بانه پمستاي کي بشي او غير چاپر بګړيدي د دې پیران چې کله داسې کیسه ذکر کړي چې لوې ځوان اګه د روحونه تي لای راوغه ساوې سانډلا مې جبره ملک الموت لا نه وي الله الله ته شکایت وکړه الله ته چې برخه نه راته اصل ته د روحونه راځي نه ا دې وې وا وا وا سمره خبره وکړه او او جکله دا وای ته مالي د لید رپتار د درویش یالو په یو قدم در ارشه پورې رسی مالي د لید رپتار د درویشان دا وګروته د ارشه پورې رسی زور وای د ارشه رسی کله چې دا مسایل شروع یو اور زدا جنره پاسه لکه مې وزای کې یو دربار باندې اور شروع او اگر ککه چې کیزا وک نو ټول مې زای کې څه کولې چې تاغلې ماري دې کې څه کولې آیاته په ته مزه په یا بای سره دی دربار طراغلې مو دا چې چم چې دا چې تل شو یې یا ګول بابا دربار باندې ورڅو نو هغه ځه باندې او دا هغه خبرې کولي ا وبيان یې کو دي خلکو بہت چغې کړ وا وا نو خوشالې والله ما شم مو رواه هذینی یا زک مت آیت آیت طیب زمانه طیب زمانه دای د خپل دین هغه خوشموري چې تا وګړي نه را اے هغه ځکامي چې د زماني هغه ډاکټران په تریکل د زماني هغه طبيبان په تریکل پس دا بمعقال الرسول ولا تخف من قله الانصار والاعوان دای ته وای وسه پاو کول او بیان کوو یاري جماعه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د مرګرو د کملینا د دوستانو د کملیناو د امدادیانو د کملی نه لا تخشا شار ف الله ن سر رودينې و کتابې له کاف نه بد هو بل اب امایم الله جلله شانبه امداد کې د خپل دی نو د خپل کتاب والله کاف نه اب ب اماې الله جله شانو کاپی دی د خپل بنده د بنده د پاه په عمل لا تخ شامن کې د عادويوه مکرهم ما مایاری گادو دشمن د تدبیرونو نه او د مکرونو د دین عفق تعالی هم بالکذب والبهتان د دشمن جنگ سره د دشمن ځو خودو جنگ لري خود یا بدر باندې بدنامه نه کی او یا بدر پرځی درو در جوړي د دېداه جنگ پس شادر پس کس دی شادر شادره پرځی لګابل فجنود اتبع الرسول ملائک و جنوده فعساکر الشیطان دوک اسم خلق دی ریکم چې پیغمبر علی السلام تابعدار دي د قران تابع ده ار دي د دې لخر ملائک دي غیر چا پیران تل ملائک تابع دي او حفاظت دی کی او وجنودهم فعذاکرو شیطان دي د دې مفتدينو د دې بدتیا نو د دې مشرکانو لخر شیطانان دي بذئپ مخکړی دي دا علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی ښدا زنو اما علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی اې ز ذکر ته ته جووه هم مقصو فتل الوانې یا کادونونه یستونه بال الذي پونهې نه ک د چملووې پا کسانو باندې چېلوې په بانې یادتونونه زګهلو وا په غبره للیلا اف او بد کوم خبر در کوم تااس ده من دعلیکم پهشر د دینا انار اوور دی یوااضې راړه انار ان نار نو اوور چې نو اوې مفرد راړو د سووج د مسله د توهید نه د نار ستا د پاره ور دی لکن نار په من کار نار ستان اوور دی علی کن نار په تابان دے دی من ح کنار بګیر چاتیره ور دی انته ف نار ته پور کې لکن نار لکنار ستا د پاار ور دی ان نار یواجه را وړی دی مک ووقې ر مقب دی او نار به څنګه لاندې ب ته طولایی وي د پااسهبهې برستتون د وري وادل اللهلهې نه کفرو واده کړ داله ومن فو کېیم غوا وادللهله نه واده کړې دالهغ کسانو سره جکو پر کړی دی د ورو و ب مسیر ډیر بد ځایډې د ګځې یا هم داسوزورې به مسن فته اوله هو اوس د اوس ته مثال بهیان که سړی خو د انته تړه به یا یوه لاسو خلکو ذې به مطول پهستو له هو غ کېری وکېې بیا يعني یو مثال په تن یو له هولو غ ته کې ان نه لنه کسان ته دوونه مندونې الله چې را مدد چې توواې تاسو العلده لاانه دا ته جوای چې را مدد چې د بغداد لو یوانه د بغداد چا میرانه مالي نیولله من سا دا دغه چې يا كاكاسه برا اور سے تچ دا خبر کہ لذا او يم يعقل بابا اور سے ما دان خ گے چ دا و نظر بلهم تعست مثال بیانی گد دی یو مثال بیانی تدعون من دون الله مساله واضح کج خلک دی پوشی ندایو من دون الله لم بوتان دي من دون الله الا ودا من من ذو یقول له پار راضی اقل اخرى من چ اقل والی من دون الله ذوي القول ومنشوي دي لن يو عياجوند دي لن يخلقوه ذو بابا نشي پیدا کولي يومچه ولو اجتمعو له اگر كراجا مشي لهو دي, دي مچ تا گرد دنیا دي يو سرنا دبل سر درده پوري يومچم نشي پیدا کولي او آیا چرتك يومبابا يومچ پیدا کرده نه ده پیدا کرده او ذو بابا نه ذكر که مچه مچ تا ذو باب ده ده وجه نه ده نه ده زب شرل تاوی دیتا شرعا و بیا باغ زین رازی شرعا و بیا باغ زین رازی کم بی حیاء ری مچ دا بی حیاء دناور دیخوا دا غا حیوان دی او په مچ کسم رسی پتو نری اکنموی کتاب دا ایک شیف تنگول دا بی حیاء اننامہ دا ملاب دا المومن کتاب دی نظہت الخواتر که دا ذکر کری لی مچ <مجز> کې دا سه خبرې دي یو دی چې دی ډیرر ې حرکت کی، تهو له کوشي چو که دی به تممر او بل دا ډیر زیاد جااهیلی او ډېر زیاد هی رسنا کی، او د د عمر غاالباسلې خرې او همیشه د پارا دی چې پیدا کېږي نو د دی هغهه دی د ډیران نه پیدا کېږي دا مچ را پیدا کی دی د ډیران نه را و چتیږي او دغه یو چونډا کې یو خرطمی بس پاغه باندې لګيای او ډیر انادي ده خر اناد په جړې رضاعت کې کوم کپڑا اغه سپېنه نه په پاغه باندې تور تور قضای حاجت کې بولپ کې او جکمه کپڑا اغه تور نه په پاغه سپېنه حاجت کې ما ير کوم راځي او بیا ټول مخلوقات کې ده انقص ده ده ناقص ده دغه تاسو ګورین دغه په سترګو باندې بار نشته د لعلاد وختي ورګې اروختي لګي دا خپل سترګې دا صفایي صفایوم ډېر اجازه کې جسم را ګنده د نوم را دې صفایي کې او دا شان منجاور منځور منجاور منځور تي نو چې تا وګوري دربار تلاشي نو ډېر زیات په دې ځای باندې د سترګې ګرځي چې ته څوک براله تراکې هیرستې بکی هیرتې دي او دومره جاهل لیکه تاسو د نو کې چه اللهم سولی راتا واورو نو ورزی والا کتا پوستی ناو الله چه اللهم این نا راتا واورو نو ورزی والا دار تجربه شویده دا ما ایکونو والورتشی گرزی اووی چه واورو راتا نو ورزی والا او دیر جات هیرسناکتے او همیشه دا پارچو گوری من جوور نو د مولانا سی با خبرو پستر گا کانا پا شل دا سکنا او گوڑو او ګاندا بوې وته لذي موزه او دتینې وې دا بابا به جنا تبزودی په څې نېزان تړلې او دې چې پیدا شی و دې په دغه دربار کې پیدا شی و دې او په دغه دربار کې وراب لېږه دومره انادي دې چې تر حق خبر وته او کې لو حق خبر زلن نه مني مولا یو کتاب لیکلوې هغه کتاب لیکله انامه ناغه بکېلې کې لیدې چې ال ال بهاریو خبر والے ال داخل کړې الاسلام الاسلام دا الاسلام داخل کړې نو هغه سنځي کړې نو زياتره دا زیارت ذکر کړي زیارت داخل چوتزي د بابا زیارت نو می با ناګای د فسک د فسک با نا دغه ځای کې خلک راځي نو او ته کم غلط کارونه هغه کوي او بیا لیکلی القوطوال د سچو زه نمونه یې مالکل دا ضد سواله ده مالکل موت نمونه ده چې څوک ویني نو یریږي تر کما شومان ویني نو همته او القاضي لو دا میخ په پخټه کې میخه ذره او دی بس او المنجاور منجاور لمغز به هيا به هيا مچه مچکې چې څنګه او ال البګم په ساد په پرده کې ال النواب په په پرده کې نواب نواب ملکې د مجموعه چې بس کوم غپلتتون راغه په د بانې را دغه مجموعه د ده او بیا و وي الکییل دا زمونږه زو کې چې کوم دي و موجتهید چکم ضرور مینا غادله ورزين او افغانو پختونو نوې د جهالت کانه داناته الخواطر نزهت الخواطر دا ټول ذکر کړی دي نو دی ک ان مینجا ذکر کړم ماګس به نو یو مچم هم نشي پیدا کوله تاسو خدا خدایان، او کچار ته پیدا کړې نو مونږ ته د څوکو ښېزه چیلنج دی، چې دا مچ لازم نه بابا پیدا کړل وای اسلوبو مزباو بو شه دالا سکه مر په مچ باندې کمزوري دي او که چارت او تختې د دینه مچې ان څه شی لا یته انقذوه منه ني شيغه ست دنا کده دربار په حلوا باندې مچ کې ناست او له ځونه کې حلوا خورا ویلا یا پپو کې له حلوا اورا نه دې یته ني شيغه ست ټول منجورانه ناځه م کوي شيغه ست نه ني تنه ځوندی بابا غان راځي شينه نو نو پیسې لا بزو شي پیسې لا بد شي <مزور> تا کمزور د غختون کې مطلو با د چاانه چې غښلی چې ته کمزورې ستا بابا کمزور دی او اللهجل شانو هو زوره ور دی او لاجل شانو ته توجهکه ما قدر الله حقه قدرې دی تاظیم منکه داله حقه قدرې لا تاظیم دا الله دا لاجل شانو چې کم قدر په کارو هغه قدرې بابا له رکي دهغې دربار له ورکی دی داسې چې یا الله مد ویل په کارونونه دووي چې نو انه را کچرته دا ویل <سؤال> په کارو چې یا الله راو رسې زمغه امدادو کنه دی وی چې زانو راو رسې وما ماقدر الله حق قدرې ان الله له قوي عزيز يك ان الله جل شان وخا مخا طاقت والي د غالب دی دا قران څومره واضح دی خو اسي خو خدای د تلاوت د پارا انزل القرانه لتدبر وجعلوه لتلاوه دا قران خو د فکر د پارا نازل شوی او د تلاوت د پار ګرځولیو ذنون ابي الله ايكربا مكروه المكروب ايكربا ايكربا مقلوب القلوب البطالين بمكروم حكمه القران بمكنون جل القران الله جنشانه انكار کوي چې عزت من کي د باطل پرستو بمكنون حكمه القران په ملغله روز د قران د حکمت پدي باندي الله د باطل پرستو زونه د غلط خلق زونه الله پدي نمزين کوي دا پوران اوښستعمل غ لره ده دا پههغ ځای لږي چې کم ځایښستوي دا په ډیران کې نه لږي ان نهلهله کووي نېې نن خاامخقب د رحمن بابا وي چې دومر رځې میلما کورته بیاي اول دسههن پاک کاله خشااکه بل نو وواایي که نهسههن وواي نهسهح دی د خشاک نهپک کاه په زړ کې ش ګان پروت دی او ته وای چې زه به قورآ ر ته دا ډیره ګرانه خبر و وار لوم غواړي زمنہ ما جمعہ لم ترجمہ وردی نوے لم ترجمہ وردی زنا لم ترجمہ وردی انہی کے قران کریم باندھے تو ترجمہ سے نور خلق <تصفيق> جو قران درسنے کے تو گرگا زنا نو سن درسنے شروع دا پدی جائے کہ وقت اس کال درچاؤں کے قران کریم اوئے سوارن علوم غاری سوارن علوم اگے تفسیر دی کل تبلید کې دیای کې چې ته تفسییر ل کې د تفثیر کولو د پاار نهمون خو د بلمونږ د تفثیر نه تفثیر کووه د وجه نه دکم دی راان دی د تفثیر نهګار سره و دي الله طف من ملائهتی الله غور کوئ د مللاونه پی غتهه سون کې و منن نې د خلکو نه الله سامي اویرقی نهن الله جل شانو هر سا ریون کې دا سر ریدون ک دی یا لمو پوهږي ما نې ما چې مخک ر نو ماخل <سؤال> په ما چې او دی نه هو و الله تر جوو مور او خاص الله جلشان ته تر جوو مور و پسې ټولو کارونه ده یا یول لن ممنو پ سره ته و شوه پ سره دا او شو چې مومنانورو کوکې الله ته او جوس جدود ده و کې الله تهبددوه ب او خاص ظفر رب عبادتو کې وفعل الخير او کویدنه کول انکم تفلحون خامخاجتا ځکامیابې عبادتو کې مزونه کوي او دسونې کوي روژنی سي زکاتونه او خیراتونه ورکوي وفعل الخير چې کوم د نیکای کار دغه کوي وجایدو ف الله حق جهادی او jihad کوي بلار الله کې حق جهادی پوره جهاد وَاشْتَبَعْتُكُمْ وَمَا جَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ذَلِكَ لِغَيْرِ كِرْيَةٍ تَأْسُ او نه ده ګرځولې پته تاسو باندې په دین کې ستنګېیا من حرج داسې تنگېیا در باندې نه ګرځولې لکه څنګه ګور په لړ باندې موږ نشي کولې په ناشته کوا په ناشته نشي کولې په ملاستي کوا په ملاستي نشي کولې په اشاره کې کوا په اشاره نشي کولې دسترګو په اشاره کې کو چډېر خراب انو مي کوا بيهوشه ب وخي در باند نا نا. در رالو الله ته د م کللب کوی کی بیا وش ک نا ممسې نه نه تنسییا دربانند نه نهنده ګز اوسکه در تهویللو که غریب اوکو مالدارې حاج ل بې نو بیا بې سکلملله تعبي کوم طبیشي ددينین د پلار تازه براهیم چې براهیم مل اسلام دی هو سم مع کومل مسللمون مسللمین دی الله نو دی ابراه ملسلام نو مې خیر تازه دا مسللم ان غاره کې خدن کې مسلمانان من قبل ما كدهنا مسلمين دي تلوي جهاديس ما معنا معجزيه ما معنا دايما مسلمين مسلمين وي دنو دالو پس ما گردد مسلمين شي نه تا قوم زاله مسلمين دالاجولا تړي تا قوم جدا شي وي من قبل ما كدهنا او پدي من قبل وفی هذا ما كدهدي قران او فيه اضم تنور كتابن كم دان عمره له وفيه هذا پدي قران کي ليكون الرسول شهيدا دير پار جي شي رسول رسول انکه علیکم بتاسبان د ددین رسول انکه ددین دین علیکم بتاسبان او تکون شدا عل الناس او شی تاسو رسول انکه د دین په خلکو باندې باقی مصالات پابندي کوي د مزل او زکات ورکه زکات او سمو بالله مونګو نه لګوي په دین د اعلی مونګو له ټینګ کې په دین د اعلی او لا مددگار تاسو دې پنې مولا سخه مددگار دې اخیری کې د تخبر کی د توحید بیا د شوشو لوبيام در ارتوی غره خبره درمه يرانه شي څنګه فاطمه یو خبره تقریری فانی عمل مولا الله د مددګار ده فانی عمل مولا څخه مددګار ده و نعم النسیر او څخه سخ... و عمل مولا څخه مالک ده و نعم النسیر او څخه مددګار ده متیوال بسم الله الرحمن الرحیم غد اف لح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورۃ المؤمنون باقی سورات په ترتیب د سوراتونو کې درېشم نمبر دي او نزول د صورت کې پرونول د سوراتونو کې څلور او یم نمبر دي پس د سورۃ انبیاء نامه کې د سورۃ فجر نازل شوه پس سورۃ حج کې بیان د لوی عذاب او زلزله وا او بیان د هغه سیفات د دې چې نجات ورکی د عذاب دا سی پتونونه ځان ک را دا کم چې ذکر کېږي نو د عذااب نهمه بچ شي صورتې حاج کې د مشرقینو دا عملو ځ کرو د هغې سی پتونونه یکرو نو په صورتې ممنون کې پهې کې د مومنانو د سیپاتو ذکر دی په صورت کې ناف د ش براکات مبارک فی کول دی شولله په بارکات ته چون کې پارې شي ک الله دی دا د بابا د دا د بابا جارو دا تلویزیون باندې راکاګله نو خبره شي دا د بابا غر موټه او دا چې تلویزیون باندې راکاږي نو خبره شي هغه ته لاځینه دغه چوزینه کې او دا د بابا خاره ده قد افلحه المؤمنون ساده خلک دي خلک په ګټي او خارې خارسي او زه یې بسراړی الټ نظرانه کې پی سیدامو نظرانه کې ورو ورو مشرکان مستشرکانم کی توانياني قَدِ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ حديث کی رازی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې مچکل وه نازل دا, اللہ اللہ دا دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تبنیز د دیشات او د مچو پشان ته د دا مچای چی د دې پشان ته د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تنیز رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم باندې د کی پیات رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم را را له او د نبی سلام مخه د دغه بنګاره غونه کیدون رسول الله صلی الله علیه و سلم نشکله وه کی پیات لري شو ډیر ځخ کی پیات بو په نبی علی سلام او یوه جمعی کې په نبی علی سلام داسې خپل راړي چې خپل به تل دی دومره ځخ کی پیات بو یو صحابي وې ن بیا السلام زرا را وختم چې ووه راغلی را شو وي دي کوم او په ن بیا ل اسلام چې کله ووه راله دبی دا وي نه مخکې دبی اسلام دا زنګون زما په زنګون بانې پروتو دا کوپ دا خپ د نبی سلام زما په خپ را چې کله ووهي را شورو شوه نو رسول الله سوول الله عليهوسلم خپ دومره درنا شو دومره درنه چما وېچ قریب دې چې دم اخ باغ او سر مات شي نو ا الرسول الله عليه وسلم چې کله دوه هي حالت اغل رشو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اے الله مونږ له زیاتې مونږ له او مونږ له کرامو کې مونږه او مونږه اے اللہ واطنا ولا تحرمنا راګ مونږه نه لږ او مونږه محرومه kawa ما واثیرنا ولا تؤثر علينا <تصفح> اے اللہ مونږه د خپل رحمت په ذریعه باندې په دشمنانو باندې غالب کې او مونږه سوط مخ غالب کې واوردنا مونږه خوشاله کې ورز عنا مونږه نه خوشاله شي بيان بكريم صلى الله عليه وسلم په ماذ نفس اياتنا نازل شي دي سو کبه وی لا سیاعتن بعد اعمال کین اوغه جنت ته دی داله سیاعتن واوره د دکا او د دې ترجمه دکا او په دې باندې اعمالو که ان جنت ته دی قدف له المؤمنون یکینن کامیاب شو المؤمنان الذين في صلاتهم خاشعون او که سان چیرې ته مو سې خاشعون اجزی کوونکی دي ا خاشعون خوشو څه ته وي خشوع دې ته وي چې ته مو ته درې له توجوب باندې اخو ابو عبد القچونی دا مومنان او علماء کتابونه لیکي چې خوشو د ابو مسکې فرض ده کتر تک په مسکې د خوشو نو په مسکې څوچنه کول نه موز لیکي خو خوشو یو جوز کې کله تا خوشو رااله نتون موز لیکي کله کومثال به تور باندې الحمدلله رب العالمین قدګری توجو الله توا توجو د مستوى او نو ټول مسکې د توجب الخوا بیا د مسکې و الله ووزبر د ویللي الله وبر نه السلام عليكم رحم الله پورې تووجی موتنوه نو د نه دا مو بباره کې خان څنه چې په دپهنه داسې خوش پرزه مشکل وال عن اللهغ مریضونغ کسان چې هغ د ب پایدي چې زونونه دا مؤمنان دی وال هم ل د اد ون غ زکاة لرا زړه پاکی ورکون کی دی فائلون زرل پاکی ورکون کی صورت مکی دی په مکه کې زکاة نو پرس شوئے واللزین ام لی فروجهم حافظون اغاک سانچا غید اخفلو شرم گاونو لرا حافظون ساتون کی دی زنانا کی و ایلا علا ازواجهم مگر پا اخفلو بی بیانو دی او ما ملکت ایمانو اغاچ مالکان دی خلاسون ازدائی ونزی نن سبانش دی پا خوابی. اينم گيرم معلوم مين يكي نند اين دي ملامت شي ملامت ڪري عليك فاولائك هم العادون تاج طلب کو ددين ال اوا بن لارا ندوك سان هوندي دي حد نتيريدن کي سر يولارا ده تي بياني دي ددين ال اوا استماع بليط پلاس وغيره ده حرام دي جاناجيز دي والذين ام لماناتين موعد امراون اگستار شيغي قامناتو باندې خپل باندې خپل باندې په اذخپل باندې راوند هاس کوي ولذين هم على صلاتهم محافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم یو حدیث کوي چې تخلق الله اغي په دې باندې عذاب باندې هلاک کړي چې غي د خلاصنه د خپل حاجت پوره کو ولذين على صلاتهم محافظون اګه سان چې په خپل مزونه باندې ساتنه کوي اولائك هم الوارثون د کسان سان اندي میراثون کې د جنت الذين يرثون الفردوسا مراضون كثيرين الذين حقا سان يرثون الفردوسا چيبو مراض کی, کی وری جنت الفردوسو فیا خالدون دغه بده جنت کی همیشه ای ودی جنت کی بده همیشه همیشه ولقد خلقنا الانسان من صلاله من طين یقینا منگا پیدا کړ انسان من صلاله من طين د چان کله شوه هټه نا صلاله د چونو شوه نا چونو شوه چان کله شوه ترخه لگا دیر نچوړ څوړې هغه کیسه کاڅان څوړې شي انسان هم د نه پیدا کړي ده ثم جعل الله نطفه فی مکین اولنه پیدایښت د انسان هغه خټه نو او بیا د انسان روستنې پیدایښت چیرې نو حد النطفه ده او بونه ده بیا پیدا کړه موږ انسان بیا وګرځوم غرین انسان لره نطفه انطفه فی قرار مکین په زائد قرار قراری مضبوط کې ثم خلقنا النطفه بیا وګرځول موږ نطفه علقه جمشوینا فخلقنا ن لالهقطه بیا او ګزو مونږه جچوي نه مږغتن کپندې په خللب نمونزه زوامن بیا او ګزمونږه کپندې وامن اړو کې فون عزوا لحمن نوواچ لمونږه زام اړو ک لحمن غخواه سمنا شاء نع خلقنا بیا پیدا پیدا <مسید> موږ دلر خلقنا اخر پیدا ايش بلباله فتبارك الله احسن الخالقين فبركت على ال احسن الخالقين يخسف استله د جوړونکو لا ثم انه تم بعد ذلك الميتون بیا تاسو پس د دینه المیتون خام خامد کی دن کی ثم انكم يوم القيامه تبثون بیا تاسو پرد قیامت باندې تبثون پر تکڑے بشي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق دلایل ذکر کی ها تا پیدا کول صدمرгран خونري تا راو چتول کو صدمرгранري ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائك يقينا ما پیدا کړی د پاسه تا سو سبع ترائک ولاری و اسماننا وما كنا عن الخلق غافل او نیمږه د مخلوق نه غافل نه خبره تته واجه الله زمانه نه خبره دی وی ویچه څنګه دنیا کې خلق وكیلان پوری دغهشانتې مونږ هم دا الله د پاار وکییلان کتللی دي نه جچ حال نه خبر دی نو الله غستا د حال نه خبره نه دی الله غګوره د شیطانم سوال کبول کړی دی داغ سوالې قبول کړ دی که نه ان نه کال نظرين اوغ و محلت را ل را کوئ محلت مې لګ کوو نو چې د شیطان ووری مستستا به موری که نه تهمومن مسلمانې ځان نه د س مشرک جوړ کړی دی پرې دا ب ضایه ځونه ځای جړاو د پرې یاددمې تي دا سر پر یادی لانس مچالا پیدا کړ الله یې سترګې الله در کړې او دې بل چاله بیماری در باندې الله را وستل او ګور د مشرک اکل داسې والي شوی دی نه ګټه پوسکه چې دا دانه در باندې چار اخې جوړې ده نه دی وي الله وی وی چاله دې نه میګول بابا لګنو راخې جوړې الله دا او دې چاله عجيبه خبره اغا اغاله یا هغه دانه راې جوی شي یا الله هغه دانه لري کولی هم شي کهره ظ ل به هم کولی شي ختم ب شي او الله غاافله نه دی انزنل من معمان را ورومونه من س مع برنا مع اوبا ف بقه درین انداز زهبانې فکن نه اوفی ل ځای وورکومون غ لره پ مت کې ډډوکې ډډوکې ځای یاازمې انته را کي مخصوص شي پهکې نه الله داب بهله قاجرونقین <مترجم> مونږ پوچول ددي اوبوبانې قایرونخوا <مترجم> مخهقدرتواه و د ځم کې پس به او ځمکې ېږ په انشان حالله کوم بهجنناته من اخې هو نااب پیدا کړېمونږ تا سر له پهې اوبوبانې باغونه من اخې هو ااباب داګروونه د کجررونا وانا او تاسو لپاره کې میوي ډېره او تاسو د دې نه خري واشجراتن او انا تخرجوا چروازی وشجراتن او انا تخرجوا چروازی مين پوری سینا دتوري سینا غرنه دتوري سینا غرنه یا راوزی دا غره خایستنه یا راوزی دا غرش تخی نا تام بده نه چرزرونه بده نه تیل لارا او صبغ للعاکلین او تلکاری د پاره د خوراک اون کو ځان په مغړو چې کم ځای د خږیږي نو هغه په مغړ کا وتبغى للاكلين او خوراك ده زپارو ده قوم کو زيتون تي لياده وين لا قوم فلانا عامل عبره يكنشت تاذو لرسلنا مي فلانا مي پډانګر کي لا عبره خام خا عبرت نسيكوم سکومغا تاسو باندې مي مدد آغ سره نسيكوم سکومغا تاسو باندې مي مدد آغ سره فيه بتولها چې پګېړو ده دي کي دې سارو پګېړو کي چې سدي له آغا دربان ات پکې پایدی کوم یا مناف او قیرره و او تا ن په کې پ ډې دي من او قیرره ته زه کوئ چې یو پای او والاتته نه څومره سر جوړ کړيدي خوته خورې معته خورېته نه خورې او مطر ته وئغته ن خورې سوچ غړې نه خورې پ او ور سره پیر ته نه شو او ک کوته ن خورې کت تهخ کتته نه خورې دا شو او هو او پنی د نفرې دا ات شو دا ما ته یاددي او چې نور ته ل بیا خلک ته شي جوړي دا ات شيیان کس دا ما ته په یاد یاددي لکه او د دی نه آخوا چې څ و ته نه خلک جوړی ما ته یاد لدي الواګانو کې خلک ته چې قسمما کې الله د خلکو نوطورپي کور کې له کوم چې یا منغ کې را تون مونه به چې دابد م درسې خلکوښ اکرام کو او را تلل ولکوم پیا منافوقصره تون <تصفيق> اوستاسو دپاره په دی کې منافو قكثيرره تل پایری دی دی دیوامن دی. ها تعاکون او تاسو هغې نفرې واللف کې حملون او, دا دا أو, أو په دغه هیوانه طببانې او په کشتتو بانې تو عملون تاسوهولی شي د پاسه پنااس روانې د می د پاسه کي او د سین ن پورې کې او بیا را پور کې دا می خلله چا پیدا کړی ده دا په دخ دومره ټوک دله چادر کړی دی هم دله پایدار کوي هم دله کار کوي هم دله وګه کار کوي او هم په سورلي کې ګرځي مزه پې کې او یو وخت مې د چا په یو وخت مې د لیدو ان پون نه الله اکبر واسې دا الله پاک پیدا کړی دی او اگر باوجود ته د یو لته مدبل چا پهن مرکه یا مشرکه عقل دیواله شو دي ور قد ارسلنا انوهن الى قومه لكن را نغل منو حلسلام الى قومي قل فلتافق قال يا قوم اعبدوا الله و اذ ما قومه عبادته قد الله ما لكم من اله غيره نشتا تسلوا سقمرد غار الاود الله انا فلا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومي وو ما دار رواغل كسانو چه كفر کرو دقوم زدنا ما هذا إلا بشر ومثلكم نردا مگر سرد استعصقنا كي يريدو وعليه يتفضل عليكم چه ذان غرقی بتاسباني مرداد اسه ذان مشروعي لگياري والولو شاء الله العنزل ملائكة تن. كتاري خواق ويدا الله نرالي قلبي پرشت ما سمعنا بهذا في آبائنا لولين دا خلق دانوی خلق راغليني دې نوی نوی مسالې کې دا مسالې خو په نو په خوځګه نه وین چې په خوابه تا په حلوا باندې ساتو او چې څرګي بری بنګ با وین نو هغه بری ولا بوتلا أغله قران ورته خو چارته دې تښکارو کوله هغه باندې بیا باندې دا کنه ها باندې بی دې بیا دا هر څه چې با دې بنګ وین دا پیرا شوې دا بهر ګستاځي کوي بس و مه نه و لا دی ووي وای ما سرې انا بهه یا بایدلهورین نه ديو ریزلم نه دا خبرې په پلاانو زمونګه مخکیېنو کې ای لا رجلون بې ج نه تون او سره چې حد پټ کړله مرره وله خوارو د دغه د کپړی وسک بیاچول وو او چندرته بسخ کې او ټوټ میلاو شو وه قدرې ټوټي به دغهکو دغه شانې پهې کپړو کې لګېدللیې بې او اندہ واسط گردو ور سره اپوبد حال باندې وو د توحید مطلب بیان کا الله بده غور کی ما ثم انا به ها ذاتیا باین الاولین ندی اورید دا فی ابائن الاولین په پلاران زمغړون بنوکه انه الا رجل به جنۃ ندی زما زرتره ده په باندلی وانتو ده علی و نشو ده مالغی کار نه په باباغان واله فتربصوا پس انتظارو کی حتا هند ري وخت پوره قال رب ان ثنی بما کذبون وې باندې انتظار کوي د ویوالې دغه پنګل خانه کې جوه ورته داخل کی فقال رب اطرني بما كرب رب انه عليه السلام اے رب محمده دوکه تاسو په سبب دا غچلې ما درو جنکې فاوحينا اليا ان اثنعل فنتا نو موږ وه یو ورځه ته چې جوړو کیسته اې اې نه دا ومقامو دستر کو تمہ کامہ دستور کومہ یعنی پہ حفاظت زمونگا وہ ہینا اپ وے زمونگا باندې فیذا جامرلا کل چراشی امرنا عذاب زمونگا وفارتنور تنور او جوش وے تنور جوش تنور پز لوکلو سوار کفیا بده کی من کل زوجین اتنین در ہر قسم جوڑے دو نو اہل کا ود اہل تار اعلام سبق علیہ مگر اغا چې په سلا شوی دا پاکی باندې عذاب اگر پک مسوارو د نه والله تو حاتبنی او خبرهمه کوه ما سره ف نه بباره دغې سانو کې دوالهمون چې زل میړی ان هم مقرهون یقی نهدي غ کدون کېدي فزه تانان ته مماکه کله چې برابرشيته غ سووک چې تا سره دي الفون کې پهېشتایبانې فقولل الحمد الله نريله جاه من ال کو مظالین لوای حمد نهدي الله غ من کومېظاللیين د خوم ظالمانوله مووت مکته د ف ف اسلام. د بيدتي مارچ دا په اسلام کې لوی فتح ده موت محتل المقتدي چکله دې دتیمر دی په کول الحمدلله الذین نجانا من القوم الذالمین وقل رب انزلنی لي منزل مبارکا اوایا اے رب زم را کوس کی را په ځای در کوزیدو د برکت وعلى کې و انت خیر المنزلین تی غرض د کوزونکو نه ان لفیذ الک لا آیتین و ان كنا لمبتلين یقینا خامخا بدی کی برتون دی و ان كنا نخدی پکې و ان كنا او یقینا خامخا منگا لمبتلین خاما خائم تحان اغسطن کیون و ان کننا لمبتلین دا تاقیدات پی داخلی خاما ان تاقید کننا او لا, لا ممد تاقید یا کننام تاقید نو طول تاقیدات چرا جا مکمانا بدایشن چی یقینا یقینا منگا لمبتلین خاما امتحان تحان اغسطن کیون مان چا من بعد دقر آخرین بیا پیدا کلل مونږ پل د نه پیړی بالاله فار سر لافی رسولن رایې مونږه په کې پې کمپر من همدري نه به دا چې بعض تو کې دا لاجل لشانوه او مال لکوې لا غیر دی رب لااج تر اوله نه افلاته تخون لی تا سنځاننمبت کی د شق نه قالل ملو من قومه م کفرون او لا کسانو چ کو ویل او مال او د شیو د پیسو او ول مال دارانو هغه کسانو د د اکثر دم مالدار ضد خلاب خلاف کوي او د حق پر ضد دین خلاف کوي د اقوال د قول د دین خلاف نه کوي هغه ذل خمر کوي ول کسانو مشرانو د قوم د زړه چې کوره او نسبد دروبه کړي د کایلا اخرت په ملاقات داخله و نام فی الحیات الدنیا او موږه م سکوي فیل حیاتېدون یا پهژون د دنیا یاد کې دی مو ی غنی بګرد مال ور سره ډیرو دولت ور سره ډیرو سخته په نه راتلله ما غله بشر می سر کوم نه داګر سرړی تاسو شانې یا کوون مې ما تاکوون خوراک کې دغ سره چې تاسو خوراک کوې کوي ای شرونې ما تشربون او سکل کوي تاسو دا غ چې دی ې نه تو بشره کوم نه کوم اله خاصون او که چر د تازهو تعبیدار وکه د سړي چې تازه پهشانته نه تازه په دغ کتابان شي کوم کوم اام کو تو را به ه من کوم مخرجون ید او وعده کوي تاسو رانه انکه کوم اځامتوم او كنتوم ترابو مېغو امن چې کله تاسو مښي شی شی تاسو خاورې وڑکی او تاسو بده بار راځلې کې حې هات حې هات له ما تو مرد دا حسی قبری دی، دیر لره وعالی دیر لره وعالی دیر لره وعالی دیر دا غنا چه تازد رو آده کیگی، نرازی قیامت، این هیه اللہ حیات و ندنیا نموت و نحیا دادکاتر و قبری دیخان، نرد دا مگر جون دو دنیا دی، نموت و عمری گو منگا و نحیا و کی گو منگا. بس مرد را غی و جون را غی و ما نحنو بی مبوسین اونی منگا دوباره دا دی کی دونکې ان هو الا رجل ان ترى على الله كذبا نردام دریو سره د چورې پاللا باندې درو او ما نحن له بمؤمنين ممن ادري ما عارضون کې نوح عليه السلام بیا خيره وکړي قال رب ان ثرني بما كذب او نوح عليه السلام اے رب زمعام هر یو پیغمبر دا ذکرو ښا هر یو پیغمبر وي هر یو پیغمبر چې کوم پیغمبر موجودو رب ان ثرني نوح عليه السلام اقیمه کوي څه رښوکه ده رب بن سرنی مکی فارسلنا پیهم رسولا منو نمید پیغمبر وانا غستا بس هر یو پیغمبر چی مگلی گلیونو داغداغوا کیا وا هر پیغمبر بمشی دیگونو اگتا با قومداغ شانتی وی نا پیغمبر بسی رب بن سرنی رب امدادو کزم آبی ما ترزبون پاگا چیدی درو جن کلم قال عم ما قلیل اللی اسبحن لی اسبحن نادمین. نو اویل <سؤال> الا <سؤال> دیر درد له موږ زबास او بغرد دې نه ادمین فهمانا فخذتهم صيحه طور وني تديل له تشغي بالحق فرجعنا مو غردن غديلرا فجعنا مو غردن غديلرا خذو خشاع خذو خشاع مو غردن فظود للقوم ظالمين کله <سؤال> چې علاقه ته د پارو د حکم ځانې مان له اڑ څخه ها لګو سمن شان نامین بعدن قرون الاخرین بیا پیدا زمون پس زده نه من بعدن پس زده نه قرون الاخرین <سؤال> ترای نورې ماته تَسْبِقُ مِنْ اوومین نه مخکې کېږي هس یو اوم اجل اد خپلیناوه مع تاې رستو کېږيمه لا رسولان رسولهنا تا سره بیا را لږل مونږه پې یو بل پهېکل لما جا او م رسوللههاک ض پاتبانه با هم باغن کله ب چې راغې یو اومت ته پې غمبر غې که زبو نو دی داد داد نو بعض موږ ور پسې کول بعض هده تیلره بعضه پسې یو بنده پاسه بم دلای کرن یعنی پر اون اغه کلی کې آزاد راغه لنن دی کلی کې عذاب راغه سبب کلی کې عذاب راغه حلاک شو تباش برباد و جعلناهم احاديث او غرض موږ دی احاديث تاریخ د زمانه خلک صرف تاریخ بیانې چ عادیانو سمو او نور دغه غرور او تکبر او خبره اټو له ختمې شو ثم ها بغاو الذ لقوم اللاؤمنون وصلاكه د پارا دا قوم لاؤمنون چې ایمان نلارې ثم ارسلنا موسى واخوا هارون بیااتنا وسلطان مبين او تواکه د موسی عليه السلام ذکر کئ دلیلی نقلي او لن د اجمالی ذکر کئ د موسی عليه السلام بیا او لکه موږ موسی عليه السلام او دغه هارون عليه السلام بیااتنو باندې وسلطان مبين دلیل کار باندې الیذ رونه وملئ ذرو انتم ولئی او غټانو دا ته وزirano دا ته فستغبرو دې ځان غټو غنو وکانو قومن علیم او دې قوم زورا غرو یعنی علین هغه چاته وي فستغبرو ځان یې غټو غنو حقوق العباد کې دا الله جل شانو حقوق هغه نو ادا کول او په حقوقه حقوق الله کې ځان غټو غنو فستغبرو ځان یې غټو غنو دا الله په حقوقو کې او عالی په وکو کو بات کوې په خلکو بانې ب زمونونه کول په خلکو بانې بیا خدمتتونونه کوو کو من الم په قا دی و اممنونه للی نو ایمان را مونږه د دوه سړو د پارانېتللینا چې زمونږه په چشانې دي وقوم معله نه آببيدو او د کوم زمونږ د پااره بيدونونه خدم مدګاران دی دا خو زمونږه نو کراندي زمونږه د نو کو د قوم خلق دی او دا هغې باوجود دی دغغله کوې په مونږه بانېبد ماشي کوې او موږ ته کې ف ضبو همما ن لدي نسبت د درو کې تفکانو من محین نو من المقین د حالهاکی ولقد وکه نه مسل او یقی ن ورکه موږ مثال سلامتهک تاب کتاب ته ورکو لاله هم ت دی دپاره چېد هدایت پیدا کې وجه ل نمریما او بل ایثال <سؤال> اسلام یادي وجهلبله میموه اومه ته لهما العل رببطې را قرارلی وه معین او ګرزلی وه مونږ ګرزول مونږ ځي د ممریم او مور داغ نخه او ور او ای ور مون ل العل رب د دواړو له سر بیس مکیتا لرزه ایت رب د رکایته ال ربت نادی رکایت زاد قراری و معین چه زائد آرام وا او بوچی ندارو آرام پکې دیب کې دمو یا ایو روسلو کولو مین الطیبات وا عملو صالحه یا ایو روسلو اے پیغمبرانو کلو مین الطیبات خو ریمن الطیبات مین الطیبات د پاکو نو عملو صالحه من کو هي ینې به માતા منون علی ایکینان ز چپا شمل کوي تاسو علی من لیدونکو علی من پوئما یانه چې تاسو سامان کوي نو اغاز اغاز وینما د پاکی باندې پوئما ولې حرامه په سیلګه دهلې اول ته حرامه سهلې په حرام طریق باندې په یو طریقه په بل طریق مال حاصل او رسول الله صلی الله علیه و سلم وایي د څه شي حکم اللہ پہ نے تکڑے نے نہ ہا حکم اللہ جل شانہ عباد تم کرے کہ اے مومنانو تاں تم پاک خوراک کھاؤ کھلو حلالا طیبا خوراک او حلال پاک تو پاک حلال خوراک کھاؤ پہلی تمخری ہر ہر عمل صالحن عمل کرو نیکو گرا نیک عمل دا موقوف دے پر اکل حلال با نے شتو حلال خوراک که نو عرب علب ده کمل عمل قبلیگی او کستا خوراک اغا حرام ده نو نیک عمل نه نکبلیگی تو لمیاش تراوی کو کرا اپا تراوو بانی واقل اغاو خورا ندا نه نکبلیگی ولی حرام ده خورا ده او حرام ده خورا ده طول فتاو ده ذکر کردی دی طول فتاو دی لَیته دا حرام دی او دیره لپاره حلال شو وا ملوا صالح عمل کوي نه خلق باندې مقرر کړی دی انې به متا ملول علیم یک نن ز هغه چعمل کوي تاسو علیمن پویم وهل افضل الدین الا الملوک واخبار سین ور بهرها وهل افضل الدین الا الملوک دین چې دینو دا بعض شاهانو خراب کړي خراب کړي وهخبار سین ور او ناکار مولیا او ناکار تیرانو ناکاره بیر چې دی په یو طریکه په بله تو طریک خلک دوک کوي نومال ته نخورې او ناکارهمولا چې نوغ په یو طریکه په بله طریکه باندې د خلکو نه مالو نخورې ای طریکديې بما عملو علیم یکنن زه غه چې عملونه کوی تاسو علیم پوه یم ز در باې خبر مکهو خبر نه دي و نه م م واحد د دن وا نه رب او یقین داین دی دی تاسو او مته واحدتن دی تاسو یکیو وارب کوم ف تهکون موسیلیمهتلکه ذااک سره در غجلو کهره نو یو صاحبي ور سره مخاوش عمرو لا سره لا وطان اومزل سره جلله وطان وت و موسیلی ما و ما ته هم او تا د په خپل هم پته ده چې زه معلوم دی خو بسهسې په ذت با لائ نو د پل ځان در وغه نه نه حالی <سؤال> اوم کوم اوم واحدتن دغه اومد تا سرې اومت یا کېو ف بدون نهرب کوم د تاسوه بیایمفت تتكونون نو دد الله جلې شانو نفت تتكونونو یاېې پهطقد تو هم را هم نهدي ټوړې ټوکړېېپل بین هم فپل می ټوټې ټوټې کول وز هر ی وډهلا بمالله لديیمغ چې ددي سرون فریغون کو شه چاله کومه ټوټه لاس لبرله نوغ ټوټی بسغ ستا باز هم په غمرته هم حتahin پرې د دې لپاره کوم غمرهای د کې حتahin درې وخت د چا سره په تلاوت باندې مونږ ولې وله ونه چې سره په تلاوت کوا باز راځي چې اګي بسره په وې د توحید ده او اعمال مکوا بس توحید در سره او اعمال مکوا بس نه نه هم اعمال کوا او هم توحید اختیار کوا شو هم پر رئ في غم ته په گمر های د کې په هوشا رري ک حه درري و ت پورې سونه گمان ک لو من ددي ممال او بين آ چې مضبو پاغ بانې ممال د مالوونه او بنين او د ظمنونه د ماو دظمنونه چې موங்க مض لدي پردا گुمان کوئ چې دا الله پنې کمالونو باندې بل هم لا شرون بل لا شرون بلکې دین کويږي ګوراس نو ساره په تنوار سره ورته مونږ دی لربدلا دنه کوملونو د دې یلکه اقبر جبد دنیا کې کومې کمالونو کې نو هغه نه کمالونو بدلواله مونږه وګوږ نو ګوره انته کې وایم أما شمرون دې شدو اوس نو ساره ولم فل خیرات نزارو له فل خیرات تلوار کی ورته مږه لافل خیرات نه کوم نه بلای شوون د کړي نه پویږایست دراج دي دا دغه چې مږه تورته لکه دا دې تیرات جواب دې چې دا دومره کټکا تیران دي نه دومره زہ منی دي دومره مال دي او دا چې ته هته دي چې دا کاتر بچې تر تکي بیمار نشو تر سر خو پیران پران نو ایدا مږه د دې خلکو سره خکای کنه نو خلکو سره خکای نه دا هغه خوب بدلوله دنیا کوو إن الذين من خشية ربهم مشفقون لكن على كثاع جل دياري درق ولا مشفقون يريدون كذ والذين باعوا ربهم او اركثان جل باياتنا درق قل به يؤمنون ايمانا والذين داغه کسان بیاه تربدین بیاه توندرا خپل باندې یؤمنونه ایمان داري والذین بربهم لاشریکون او هاغه کسان چې هیڅ پرځاب تر لاشریکون شرط نه کوي والذین یؤتون ما اتو او کسان چې ور کوي هاغه څه ور یعنی خیرات کوي قنوه وقلوبهم وجلتن ترون تدیریدون کی انه مل اردهم راجعون چې دې خپل راته ور دریدون کی زړی دی یریږي یا الله دا کار کو ما د خیرات کو و دې لارې چې چاليږم اسنه چې کبوند روان نه شي اسنه چې د قیامت پرداسه حالت کې چې عامله الناس واتصل نارن حاميه سره ما عمل میکړي ځان تړکړي ځان می زري زري کړي اور تر وانشم وقلوبهم مجلتون عائشہ رضی الله عنها وي عائشہ رضی الله عنها امام رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات په بارکه ته پوزکو چې دا اخلد دي چې غړ غړ ګونانګار دي مطلب شرابیان دي غلاګران دي اور دی پدی کے خیراتوں نے کئی ہدیہ دی گی اسے اللہ تعالی قبول نکے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں ابن صدیق ابن صدیق اے اکبر لور اے صدیقی اکبر لورا دا خبر نہ دا دا اگہ خلق دی چ دی روزی نتی موزونا کہ زکات اور کہ جدی باوجود دی دین یری گی چ شاہد چ چرتے کہ زمنا اعمال اگہ قبول نشی و قلوبهم مجلۃ ان نو میل <سؤال> ربی ماجو شریخ پر رادیون واپس کی زم کی رہی ولائے قیصارونه فل خیرات درکسان دیور غلی جلسی کی تلوار کی فل خیرات پنے غکارونو کے وہم لها سابقون وديتمقید کی دن کی رہی ولعن کلف نفسا نفسا الا اوساها تسليب نور کو هم گهسیو نصلړه مگر په قدر د اندازې د طاقت دا ولدینا کتاب ينتق بالحق همغه زر کتاب دی یو لیکته چه اغا خبری کئی بالحق حق سر و هم لا ازلمون پدئی و ظلمون پرشی بل قلوبون فی غمرت منها اذا بلکه زنو نا دئی پا غپلت کی دی دی کتابنا و بی غشائی کی دی دی کتابنا و لهم اعمالون او دی لرا نور اعمالون دی من دونی ذالکا الاغوز دینا هم لها اعملون چه دی ها غیل را کئی یعنی دی کتابنا ارید دی دی دی قرآن کریم نا ارید دی او نور نور اعمالون دی پلانے، پلانے پخو پر کېښتې شو دي او مونږه پلان لانا چل لا پخو خپلاني ځای کې مونږه راجام کې یو پلانای خانقاه کې یو پلانای ځای کې او بس بعد د کریم نه مخالو نه دي د دې د دې قران کریم ولهم اعمال من دون ذالک د يلره نور عملونه دي د دې قران کریم نه علاوه نور نور عملونه دي دې وهم لها عاملون هم لها عاملون دي اغلر تكون کی دي حتى درد پورے اخذ نہ مترفین چون ول منگا مترفین اغم مس خالد د دینه مالدار د دینه بلا عذاب و پا عذاب باندې اراهم یجرون لنا عذاب دیکون چهدلو فریاد کو الله تعالی لا تجر اليوم هارم بار ای والے لا تجرون اليوم مکرون چی دینن راځه داسته چراگیر کی ابو ظارون کیکون چی غضب شانته لا تج اورون مکړ چېږې نه ځ نه کو قین تاسو من نه لاتون سرون تا سر دګه طرف نه هزم دا نشي کولی قد خت آیاي ت لاعل کوم یقین راغلي تاسو يات نه زمونږه چې لستلی کېدل په تاسو با داله جل د شانو تون نه رال او داله د تونو بیان کېدو ب به سااد کوګتل لريشه مړهسی لیا دی ده قد کانت آیاي ایقین سن يقولون أنه من الزماني يتكبره في الأوسط فاكتما على أقابكم تنقصون نوائي تاسو فاكتما فلو باني تنقصون نانة تي مستقبرة تكبره في الأوسط تكبره في الأوسط ساميرا قصة خوان و تاجرون رأي خوده بتاسو ده پیغمبر لدى كتر تاكي كيسي كي جاوة كتا كي جاوة كورتا دادا دائي بياني ندي أطول كيسي آخوا ديخوا كيسي او پدیسنا اوزای پتیتی دا دای بیان نه ا فلم ی دبر زایب لاسکه زایفو فو فزائل کی موتبر دي زمون غوای زای پدیسنا کو فزائل کیو آیا خو مو ویه وای دا سناشنا خبر بهږي چې ته حیران یې حیران بشي چې دای لاسه ملي ا فلم ی دبر ی دبر القول علی سوچنه کې په کریم کې د قران کریم آیات باندې نوونه نه عم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين بل كالعقل ديتا هاغه شي یعنی مساله د توحید لم یأت آباءهم الاولین شنو راغلی پلاران د دې مسله د توحید نو منلې پلارانو مسله د توحید نو منلې د دې دا مسله را لاندې هم نه منې عم لم لم يعرفوا رسولا فهم لهم منكرون عاين پیجن رسولا پیغمبر په لاره یادی دې دی پیغمبر لاره ناشنا غنوم کې اَم يَكُوْنُ نَبِيٌّ جِنَّتُن اِي واي د چې په دې پیغمبر باندې لې ونتوب دی بل جا جاءهم بالحق بلک راغله دا پیغمبر دي ته حق باندې واخرهم للحقيقه ارون او اکثر د دین له حق لر بدګړون کې دي ولوي تبع الحق او اهواهم او کچته تعبيب الحق د خوایشاتو د دې چې څنګه دی وی چې داوهې دې بدل شي زمغه دا باغان پکما داخله ته وایې دې نفسه کول شي کنه لکه چرته د دای حق د دای خوایشه یاد قرآن قرآن د دای د خوایش تا دیوه یا الله د دای تا دیوه لف صدت السماوات والارض خام سات برغله او آسمانونو پزمکو کی او من فيه النع او اقسق اقسق چی پري اسمانونو کی دي بل اتيناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون بلکی راوله له مونږ دای تا بذکرهم نسيان قوم او دې چې دې عم ذکر هم دا ذکر دا نشي دا عم ذکر هم خپل نسيت نه معرضون مخره او کړي دا قران خو استاده پر نازل شوی دا استاده پر راغله نه ته چې ته نه بیا بسکه ام تصلم خرجن فقراء ربك خيرن اي غواړم ګد دې نه خرجن ته چاندا چاندا خو نه دنم نه راوځي يا غواړم ګد دې نه صمدن چې څنګه روپ کور برغونوي ام ګنه نه پاتم کو دا جنم نه والو فخر اجر ربیکا یادو د وصو رکای کور یا اده پر د خبر پشپيلي کی خبره اڑول چ ترایب لکم هو کته سنا زو تاسو که کنه خدای زل تعالی سترګر درته دی انتسلم خرجل ګور په مساله باندې ځان پوهکې مساله دا چې طول کال یو سړی د دین خدمت کړي درس او تدریس کړي امامت کړي امام د جمعہ په مدسه کې مدر دی په مدرسه کې قاری دی دغهتن دپاره تنخه اوغستل جایز دي خود دا رې دا خاص رې د رمزان ده چې تررا کې او تر دا تنخه چې دا نو دا په فرزو ده د ین د ووجې نه چرته دا کار خلق نه کوې نه دلته کې د خلکو له مونږه چ نه کم خلق چه ده کار که ده دین ده تول کار ندهی نا دهی بده دنیا کار که ده دین ده کار با پاتیکی گی دا پرایز دی او تراله چه ده اغا نوافل دی سونت تاری کار نده ده ده هر سر زان لم کونه شی که پجمع بانه کاری ملاو نشو درده پوره فتاوه امداجی والی کلی دی امداج الاحکام مالا اغا لی کلی دی کچار ده به جمعه بیني والله دافتتوشاکري دخواته چرته کې په جمعه بانې سوکراوی ته ترراوی په پیسو بانې کوي په پیسو باې دې نهخ ده ده چې دا, دا, دا, سک ترابی، ترابی سک دا, دا عالم تررک پهتونتونو بانې کې دا بیاري نه خبره ده او بلې دا دا پهتوم موجود ده چې او د اوغستتون کې اوغستتون کې ګونانګار دی د وررکو وررکون کې صاب نه ککیي بعضې خلکوی دي بس سکے. دا تول کال چې سږ د دین خدمت کوي تول کال دین په خدمت کې اختره داغه د پاره جایز دي داغه د پاره جایز دي چې هغه د دین خدمت کوي تنخا اخلی اخلي د جمعې امام دی اوسه لږه د مونږونو تنخوا اخلي داغه جایز دي خو ورته صرف په تراوی با نه چې صرف تراوی کې نو پدې با نه پیسې هغه دي حرام دي یو په هم حرام نه لم خرج خراج ررب دی خیرو ا غواړې ترد سر مدوری نو مضدوری درب دغه غه ده و خیر راځ کې د الله غوره زه کور کوونکه و نه کله تړ هم اثرات مستقیم ایکین ترابی دی لرثرات مستقیم په طرب دلارېئ و نه ل میونه بلاخره دی ای نه دغه ک سان چې ایمان نهلاړي بثره د هم خد حق لارنا لناجبن اورذن کلی بعض خلکو یی چې مونږ سوچ کوو په پلان یې رزق ترلاسه کړو ا جې سوچ مو کوو نو دا که ځای کې راته رزق نیrawValue ا غو ځای کې راته رزق نیrawValue دی خبره تم سوچ کوه چې تا ایله رزق سوچ کوو نو هغه ته ترلاسه نیrawValue د نه کای سوچ دینو کړو دا کار دی د ریږد به پارا کولونو و نو رحمناهم وکشفنا ما بهم او که چره موږ راهمو که په دې بیان یو لری کوم غد دینا نن زورن للاجر خامخ ورنونو جبدې پیته یانن په سر کښې ده کې یا مهون پریشان بې حیران او پریشان بې ولقد اخذنا بالعذاب یکنن مونږ نه وردی لرعذاب شو یا فمستکانو پر استابداری اونکا فمستکانو عجزي اونکا لري ربهم فمستکانو شرمیندن شو لري رب خپل رب تا و ما ورته دي وکلا حتى گردد پوری اضافه تن علیهم بابا بل ذکلاک لمنگ بدای بانے دروازه ذا عذاب شدید العذاب سخت فیزان فی مبلثون لنا سبب بدی بدی کہ مبلثون نا امیدو هو الذی اللہ یغزات انشع علیکم ان شاء اللهکم اسمعوا و لبصاره پیدا کړی دستا زو لپاره غوږو وستر کی د لایل ذکر کی ښه آسان دی ذکر بر ان شاء اللهکم اسمعوا پیدا کړی دستا زو لپاره غوږونه وستر کی ولا فدت زونا قليلا ما تشکرون نو درکم تاسو شکر وباتي او ولذي الله غزاته زرعلکم زرع زراکم فی الارض و الیه تحشرون الله غذاته خوارق لري تاسو پیدا دا کړی تاسو پسند نکړي او دې الله دا متا سوراج مکړي دو معنی مکړي او ولذي الله غذاته يحي ويميت چې ژوند کول کې مړ کول کې ولا اختلاف لېل او او خاص دا په اختيار کې دي بدليدل د شپې او افلا تاقيلون تاسو عقل نه کار نه خلې بل قالوا مس لما قال الاولون بلک وینا کې دي وايي په شان د هاغه چې ویلو اولانو خلقو قالوائی <سؤال> دی اید آم اتنا کلیچم منو شو منگا وکننا ترابا شو منگا ترابا خواهر ایمع ایزو آمن لما بوثون ای شو منگا اینا لما ایا خامخ دوباره خامخ راپورته کیږه مونږه دغه سوال کو لمبعسون ایا خامخ مونږه راپورته کیږه لقد عدنا نحن وباون هذا یکن وعد شی مونږ سره خپل رانو زمږ سره د دې من قبل مخکې دینا ان هزا نه ددا الا ساتر الاولین مگر کسي د پخوانو نو قلوا د قیامت نه انکار کو قلوا پیغمبر علی السلام جواب وک لمان الارض ومن فیها د چا په اختیار کړی ذات اختیار کی رسم کا واسہ جی پذیرز مت کیوین کون تم ان کے چر دتا سے پوئی گئی سے يقولون للله زرد چوائی بدی اللہ اللہ پہ اختیار کی دی قل و یا فلا تذکرون ولتا سنت قبل وہیں قل ما رب السماوات الصبر هو والسوق رب دسمانون وہ ورب العرش العظیم رب العرش لوے سيقولون للله زرد چوائی بدی الله قل و یا فلا تقول ولزال الساطيد شرتنا قوله هو من يديه ملكوت كل شيء كل شيء هو يدير ولا يجار عليه او پیغمبر علی السلام د چا اختیار کنه بادشاہی داري اوشي او غپ وناي ورکه د هر مصیبت نا ولا يجار عليه او پناي نشور کوله څو په خلاف د هغه باندې ان كنت تعلمون کتر د تاسو پویږي داله په خلاف هیڅ څو پناي نشور کوله چې الله تعالی پنا نشور کوله الله د الله په خلاف هیڅ سوق نه جوړ کوله دا ځکه الله ن... تعالی صحت نه جوړ کوله هیڅ سوق له صحت الله تعالی صحت نه ورکړي هیڅ سوق له صحت نه جوړ کوله ان کوند تعلمون کې ډېر تاسوق ويږي سې ویلولون لله زرد چې وایبدې الله فاقول وای پیغمبر علی سلاح فا انا اتو سحرون لکم طرق تا جادو اکریشو پا تاسبانے یا فا انا اتو سحرون پسنگ اڑاولے کی گی حقنا بل آتینا ہم بالحقی بلکی منگ راولے دی تا پا حق بانے و انہم لکا آغیبون او یکینا دی درغجن دی دی, دی دی دی دی خبرو نمال امیگی چی درغ دی درغجن دی مت خذل الله همې وال د نه دی نیولی الله یو نی وماکانه له من وماکانه ماو من الهن او نشته دي الله سره سووک بل مددګار عله باکلولاهن بې ما خلق خاامخه بوتر برې لرییکی به اور خدای ب ما خلکغه چې پیدا کړي دي نور خدایان دی ووي د چې الله سره شکانان دي که نه الله د برخې خاون دانیوللي الله نازهی نیی نه نا لدي پیدا کړي دي او کدی خدایان وی له دوی پیدا کړی او کدی سه پیدا کړیو لو هر خدای بویت زم آسمان نه او زغ خپل آسمان روانو او بل خدای بویت زم ازما کر رزق خپل ازما کر روانو کړي خدایان له څنګه چې د دنیا د بادشاہانو جنگو له داسې سبب له جنگ و پری باندې ولا علا بازوم علا او خام خالوی بکړي باز د دې په باز باندې سبحان الله یا مایتفون باڅي دا لال راغله چې دی بیانې عالم الغیب عالم الغیب غب ون شهده دی پو دی په پتو پکاره پهته حال امما شرې کوون پهچرتي پیغمبر نه السلام دی شې رب کولو وا په همبر ما ت یني ما یو عاددونون کهچر ته ما تهما یوعاددونونغ چېې سرې واده کږي او ربې ره به زما یو عاددون چې سری واده کېږي اے الله کا چرت عذاب راضی نو ربی فلا تجلنی فی القوم زالیمین دا ایلا ادب ورکی چھ دواجانی کوا دا لحن نسرت وارا ربی اے رب زما فلا تجلنی فی القوم زالیمین مگر دوما پا قوم زالیمانو کے و این او یکینا منگا علا پدی خبر بانی انو لیا کما نعیدهم لقادرون چی اخای منگا تا تما نعیدهم اغا عذاب چی منگے وعدکو سره لا قادرون خامخ قدرت واليهم ادفع بالتي هي احسن السيئه دفع كوا په هاغه طریقه باندې چې راخستہ دا السيئه بدائل را ګور په خسته طریقه باندې بیان وکا په داسته طریقه باندې بیان چې دا باطل خلور سر بند شي او مزيداره طریقه باندې بیان وکا او دا بدی په دپا کا او په توحید په بیان باندې شرط دپا کا او فيدمهوه فيذا هو ظانق دي بلکل دا معزغولہ او دا باطل بیا ختم شي نحنوعامو ب باسیفون نه نحنوعامو او مونږ خپ ووو بیا ما سیفون پاه چې د ی بایانې ووقور ربي او بي کم همذااتې شي یاد دو وکل وور ربې کله چې د بیان ک نه شیطان بهدي یو قابل خواه تونګه لګي که نه دا داې و د غې ووي دا خبره په کې وکړه په کې د باباګ وکه نو وایه یا الله شیطانان ډیر دي وقر رب یعوذ بک من همزات شیاتوین اوه ای رب پناه واړم زه پتا سره پتا من همزات شیاتوین د وسوسه شیطانانو نه واوذ بک رب ای يحذرن از پناه واړم ای الله چې حاضر شي کله چې بخوب کې ریږي دا دواډې رواه ماشومان باندې دغدم وای حتی دردی پوری اذا جاء احدهم الموت قال رب يرجعون کله چې راشی دردی پوری کله چې راشی پدې باندې او یو تند دې باندې مرګ لو قائله دی او یرب رجون ارا بواقص کی معلرا علی عمل صالحا شاید چې دا حکم نیک عمل فيما طرف تو ک الله واپس کی جما پری خو دی ک الله او په ویلې چی هچ رینا نشي واپس کی دی ان ها کلمت هو قائلها لیکن دا خبر و چوین کیو دې داغه و مې ورایهم برزخون الی یوم الد یوم یبعثون اقعد دینا یم یو پردا دا برزخ چی وته وي الایوم یبعثون د درځې د پورتکې دوه پوري قیامت او د دنیا پومانس کې یو پردہ ځاګه کې دا امری راځم وي زان سف غفي سوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حالات ذکر کړی په د میراج پښپوانه چاته چاته اذابونه ورکه دل چاته سکل زان سف غفي سوري بلې پکوواله شي پښپې لایګه فلان صاحب بین ابن ابي خپل واليتمين زدي کې امیدن په دغرز باندې ولايت او نه ب یو بلله تپوسو کې نن خو نن سبا خو یو ببلله تپوس کوي بیا تاغک تپوس نه فمن سقلت من سپلت مواې نو هغه سوک چې درونشه ټول د اعالو ددو پهکه همون موون دغه کسان هم د ایبی ومن خفت مواې نو هغه سووک چې سپ شي ټول د اعالو د دو ف لایک لې خ په لایک ل نه خې رو ان پهسه فېجه دی خپل زانانونه او اب جهنم کې وایي هميشه تلفحو وجوههم النار وهم فيها كالحون سواذيبا مخون زدهي اور لمبي په راځي دا مخ بوله سوي تک تور وي وهم فيها كالحون ديب په دیک بد شکلي حدیث ګرازي څنګه په بد شکلي حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کی کله چې دا جهنميان په جهنم کې د جهنم هغه بو تور شي یا د جاهنم عذاب وله ورکې ک د دد مخونه بروانو جاړ شي ی ووشه چې داغ پس سر وړې وړې دللی او دله شونه چې دا نو غې د نام نه کې او بد شکله به دومرئ چې د اوود د غمرره ب صرف دد یو غاخ د اوود غرم را نه چې او د د د د ناستې ځای به سومرهې د مکې او د مدینی په منکې د درې وررضو پاسله ده دومر ځای ک بس ج مینااستشي سم بهقاات شوي د د وجهه څومره چې وې د دې د وژنه عذاب او تخميله شي لوی جهنم دی دانه جهنم دومره اوږده کیږي بګی ناراضي دمر اسماني نظم کې پیدا کړی چې حیران بشي جهنم یې د دې نه لوی پیدا کړل زی بګی شته دي عالم تکون آیاتي او ویل بشیدتا د دې بچکل تا ودا ویل چې په جهنم کې عالم تکون چې شکل بچي وي اوشونه دی په برت لري او اوشونه دی نام تر را رسیدلی دی او د تاسو سره ویل کې دا تبو ویل شي چې آی نور او لري تاسو تا آیاتې زم دا آیاتنا د قران علیکم چې له کې دل پتاه زبانه چالو ستلو فقم تم بهات کذبن تاسو پاګی باندې تجریب کوون کې مړه دې اصدیق یانه د ځانه لګیاده او تا د د خبر ورو لري د دا سوي د د خبر سیدا او د ګار شوی دا یو درې ګار خل لا جمشي دی ملک په مخه غستره قالو دی وی ربنه ربزونگا غابت عنا شقتونونه هلتهې بسي رب نه مونږه غبت علينا ش قوتونونه غالی بهشي وه پهمونږه باې شقتونونه بدبختي زمونږه وکو نه کو من علیم اومونږه کو خدای زه بد خدای زهګم یم ن نن د تهمونږ خلاف مکوو بد بخته به شيګومرا به شي رب ربنا نرب زدنا اخر اجل منها وباثا من غير من هذا دي جهنمنا ذل توي ذليل مباتي داغين مباتي او تو اي جهنم نه مبات اخر اجل منها وباث من غير دي جهنمنا فين عدنا كتر من غير زيدو فان الله عالمون ان من غير ظالم قالبت فيها ولا تكلمه اوبا الله كرشي فيها بدي جهنم كي ولا تكلموا ماذر خبره کوئی ا سوو دکه د د کار سو هلتهکې به ت چې کورې شه واجهې سره زه دنیا ی کې د سپی کار کوو ه پرستو پسې غپلو د چېاک پرستو پسېغاپلی دي نو هلته کې به ورته وویل شي چې سوفی ها کې شي د ترجمې په آ کې وګوره که دغه معنی نه بیا ما الله ووایه د جانګری پهقرآ کې ووره سوفی کره شي یا پهې جهنم کې ولااتو کللیمون اما در خبرې م کوي ی نوکانه فریکو من باي یقین وړله د بندگانو زماه د محینونه توید ولونا یقولونا چې ویل به ربناره به زمونه عامنا ایمان را وړی دی لانا دخنو کی مونږه تا ور هم نو رحم کی بو مونږه باندې وانت خير الراحمین تی غره رحم کوونکو نا مونږه دعا چې ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین دغه خبر مونږه مکو نفت تغثتمهم سخریا انثلت عشغیننا په ټو کو باندې پر ټو کې مرپسي کوله کیسه ما کې څه خبره حتا ان څوک هم ذکرې در پوری چې غافل کړی تاسو ته توحید زمانه داټو کې دې دم رډې رې دې دم رډې رې چې دا الله دې یو والد نه يرڅو دا الله دې نشانو توحید درنه دې يرڅو وقنتمن من هم تږه کو نه تاسو دې پوری خندا کولا خاندل مرپورې ز ترجمه په قران کې ګوره که دغه معنی نین بیا ماته ان جزیتهم اليوم بیما صبرو یکیناً ما بدلوار کردی تا نم رضی بیما صبرو فاغسچ دی صبر کردی اینہم هم الفائزون یکیناً دی کامیابو دی صبر کردو دی صبر کردو دی کامیاب دی قال کم لبستم فی الارض عدد سینی او بای اللہ جل نشانو دیتا سمرو وقت ارکر تاسو پس مکہ کی پشمیر دکلونو قالون او بوای دی لبسنا یومن و بعض یومن فصل العاد دین تېر کړه همغه وراز یا سيته ذره دي تاسو کډشمیر کون کونہ قال الا بالسم بالله قليلا لو كنتم تعلمون وب يو الله و خنو تېر کړه تاسو الا قليلا مگر نه لو انكم كنت تعلمون کچردي تاسو پيدوم کی اف حسبتم ما خلقناكم عبثا اف حسبتم اف حسبتم اي ضمان کوي تاسو ان ما خلقناكم عبثا چې تاسو ما پیدا کړی دي پای دې تشخوررات کوه ت تش پیسې ګټه سر دا دفتر دی دکان دی مزدوری د نوکري ده پټې می دهته سر ددي دپاره پیدائ او په حب ته من نه خلق ناکم آبابن اګمان کوي تاسو چې مونږه پیدا کړي تاسو هسی ابس هواییم پیدا کړي نهته راغ کې نه مو کې نه اودس کې بس هرر پیشمنې وکه او بیا پیشمنې په چېودشه او د سار مو بانګونه سر بیا جرا پااسې دی نه نه ساف موس کې ناغلواف کې نه دقرآې کرم کې بیا وود شي مابخین نه پورې ماپخین ته کورئ پاسه که د مخین د مویم چې مازبخین موزک بیا ود شي د مازګ هغ چې په نه مازر موس د اکثر چې ګډ و شي د غ پا که نه د ر خو د الله بله نو بیا روژه ماته کې او دومره وراځ تاکو کې ژتون لري هغه د کار پکېږي بس دا خو به په برابري او همدين دا اباس پیدا شوي اباس نه پیدا شوي دا حضرت علي رضی الله تعالی نو یو واسه هغه بهلول لید نو بهلول واته وي چې تدې ما شومان سر لوبي اولنه کې نو هغه واته وي چې د لو بده پارانې پیدا شوي الله د لوبه د پاارې پیدا کو وما خلک تجی نهول ان الله عبدومونږه خو الله دعبت دپاره پیدا کوي دا لو را خو ع او مشغه دنیا خو ع یو مشغه ده پری خو خلک مشبول دي ل باول ته ووي و نسیت مې واوره نسیت دنیا تجه رد دنیا ت هزو ب ط لااقین مشمیرتقدم من دنیا چې دا نو دا د تلللوتیارې کوي بس مت یو بډی راکی دي روانې د واله دا فلک دنیا به باقی لحيین والله حالت دنیا ب باقی دا دنیا چې دا نو دا باقی پاتې کېدون کې نه را دژوندي دپاره او نه جوون دی پهې دنیا باندې باقی پاتې کې دون کې په دنیا به ی وخت راشي کې او چړی پهې ټومر جواند دی جوون دی دا بروا شي او که دا ژونندې دی نو دی به پهې دنیا باې باقی پاتې نه شي که انل مووتول حهشي علان سفه تافره چا سب باقیې یا کې دا مرض او د دنیا د هوواې سو د مسیبتونه په دنیا کې انده انسان طرفته دا سر را منډ وي لکه څنګه د مقابلې هغه اس چې پتیزای کې را دا مک د ت دا چې پتیځای ک را منډوي او تود یا مغرور به دنیایا رودن ومنلی ننفس کبل سااقې غ سړیا چې په دنیا باې ته مغره شوي او د دنیا ته په دوکه کیا چولی ومن ها ل ننفس کبل ساې واخله د دنیا نه مضبوط سامان عملو کاعمل او عملو یاله دا د شکره وقل من بعض شور زما د شکر ګار د نګان لر کمي نه پیدا شوي زانان بس مگرران فه خ ست من ن مع بسان نكم می ا على ترجون أيگومان توي تاسو چې پیداشي تاسو, تاسو. بس او تااس ومون تو بس نشي فطال الله المليل حقه بس چتي حق لا الها الله هو نشت باج ترعا مجر رب العرش رب رش الكريم ربدي د ارشي زتمنند مسئله توحیدی په هغه صورت کې مسئله د توحید اخیری کې ذکر کا په دې صورت کې موږ بسم الله حجزیزه ازینو د توحید مسئله ذکر کوي او د توحید د دشمن د سر لے را راخلاته لا اله الا هو شیخ دې بریدي ګول زورو ورکا لا اله الا هو مشریک لایک دی عبادت مگر دغه یو الله دې رب العالک کریم رب العزت مندی و میدهم الله الهنا قرب یاد توحید مثلا او کم صورت چې ختمه یې په توحید ختمه یې کم صورت چې ختمه نو په توحید ختمه یې و میدهم الله الهنا قرب ته سو کو چې سوره فاتحه په لفظ ولا ظالم بان ختمه کړل ننلارده گمراهانو مشرک گمراه ده کنه عیسائی چې دی مشرک دی ګډ وډ دی ننلارده گمراه نو دا شاته هر سوره چې لو اغا توحید باندې ختمې وای و مید مع الله الا انا رسول تی را بولی ده الله سلا الاه بل لا برهان الا ونشتد دلیل ده لغه پدی باندې په ینما حساب ويند ردي یکنه ټول حساب دته پني دروب زده وې انه لافلل کاذرو یکنه شانداد ان کامیابي کثران وقر رب اغفر وارحم انت خير الراحمین دوا kawa مبلغه د تبليغ کار کې د کار کې لذواگانې بکې کوه وظایف ته او اذکار کو نه وافل کو او یا رب بکنه کی او وارحمه و رحمو کی یقینا ته غرض رحمتون سلا واخر دوانه صفره ختم نه لخوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت انزلها وفرضناها وانزل فيها ايات بينات لعلكم تذكرون سورت النور مدنی سورت ته ترتیب دو سورتونو کې سالو سن رشتم نمبر دی په نزول کې یوصل دویم نمبر دی پس د سورت حشر دا او مخکې د سورت حج نن نازل شوې ده او پس دو سورت حشر دا فاز ذو سوره حشرنا او مخذ سوره حجنا نازل شيوره سوره مومنون کی د مومنانو صفات ذکر کله نو اوس دلته کی د اغه صفاتونه منکې چې راغه سربت صفات راضی دبد صفات له منکې سوره سوره حج کی د مشرکینو صفاتو او صورت المؤمنون کې الموحدینو صفات او د منافقینو صفات ذکر کې داوده صورت د منافقانو د صفاتو نه ځانو ساتي کوم چې د منافقاتو عادتونه وي او د فحشاء لارې باندې د بهاء لارې په صورتي نور کې باندې او د او توحید ذکر کې دو توحید ذکر پکنکی. اول سلور دو اول بیان د سلور احکامو که د زنا حد ذکر که د زنا نفرت ننفرتو چې چیچا پچا بانی بدنامو لگولا داغی حد ذکر که او دلعان حد ذکر که عزرت حارث ابن مزارب رضی اللہ عنہ اغوی كما رضي الله تعالى نموغة تول كي اقبلو زنانو تا سورة النساء اغاو خواهي سورة النساء اقبلو زنانو تاو خواهي سورة احزاب تاو خواهي او سورة مؤمنون سورة نور سورة نور دا زنانو تاقبلو تاو خواهي دا یو بهترین صورتې سورت النور ته ذکه و د رړه ه صورتت دی او کو مناپ کارو باندې دا چې دی لکه صورتې توومبا د بی لاریټونې بندې صورتتون ن هم زل فررض نههاان زل نه في آې به ې لا لکوم تذ ترون دا صورتت ز انزلنا انزلناها دامنگا نازل کرنے وفرزناها او پرس کرنے منگا احکام درے پامل کولو درے بانے وانزلنا و نازل کرنے منگا بدے کے آیاتن بیناتن آیاتن واضح ہیں آیاتن بیناتن آیاتن واضح خبر واضح ہیں <coughs> بینات زکر ویچ سکدہ ویچ ناسم و اخکار خبر قیدہ خبر کو اور سپیکر کھول نو پکار لږ کې وی چې آیا تمبینه اعتراض دمخ کې نه د پاجی ته خولې دی بند شي لعلکم تذکرون د پاج تاسو نصیحت قبول کئ دخوان خوان د پار نه دي چې خلک ته نه د خوان واخلي بلکې تذکرون د نصیحت د پار دی اذان یتوذانی فجر دو کو لواحد منهم عمرو ابن مئه دا اولا قانون ذکر کئی درد پا حشاد پارا دی بے حیائی لار بند کئی معاشر پاکا کئی زناتار اغلا کوری ور کئی دید و جنا چند زناو کرا دقوان و آغستو نو سو تا درد و تکلیف پروسوی الزانیت و الزانی فجردو کل واحد من هم زناکار سره زناکار خزا او هي هر یو د دې وانو نامې ات جلدا سل وسل سندوري او داشې د دا زنا نو دا په ټولو کې قبيح ګناه الله جل شانو ولع تقرب الزنا انه کان فاحشه وسع سبیلا والله تقب به زیناو یننا تممون دي ک دا ب لار ده وسه این نه هو کانه دا دې کار دی وسههسببي لا ب لار دا, دا صورتې مومن مومنون, مومنون کو هم دا خبره وکه د مومنانو صفې دازې کر کو چې دی به خپې شرم ګافااضت کوې ځان کې به پاکوالې را وي پاکداموننی پاکداموننی چې دا دا یولو جوهر دی دا یو لوی ملغله ده پاک د امني چا ترې کله دې انسان نه پاک د امني لا نشي لداغه ملغله راغسته شو ده خپل پاک د امنه خیانت ساتل او همیشه د پاره د الله د نشانو سوال کول پکارې لکه يوسف عليه السلام ویلو و اي لا تصرف عني كيدهن اصلي اليهن واكم من الجاهلي ده تا زمانه ده ده خضو ما کروانه ده نزه بده ایتر زناو که ما بیا بزه جاهل شم زناکار جاهل ده او زنا ده اسلام د طوله نه سخت سزا اغا ده زنا مکرر کرده سن کوڑی و الور که چینا وعده کرده او که وعده د نزناکار سره و زناکار خضه منسوو خياتې الشیخ خو شي خته اض یا فرجمم سرړیی خځه چې زنا وکي نو پکانو کارو باندې وې د انسان چې صرف د سزا سزاه سوچ کوې نو یېږي چې څومره خطرناکه او رسول اللہ صلی الله علیه وسلم و چې کله یو انسان زنا کوې نو د دا, دا ایمان ته ووزي ذات حدیث کی وی لا یزنی الذانی حين یزنی وهو مؤمن زناکار جکله زنا کئ ندئ مؤمن نی هغه وخت دنه ایمان وتهلی ا رسول الله صلی الله علیه و سلم وی یا بغای العرب یا بغای العرب ادع رب اذکارو ادع رب اذکارو انا اخوف ما خاف علیکم مذلعه والشہوۃ الخفیعه یارېګم په تا باې ډر نو هغه د د ذنا نه او پټ شهات نهشهتې خپ یعنی د زنا د ول نه نظام ګټ خاندانو خاان داو نه به او حدیث کی راځي د د ثمان در وا دی هغه کولاوش شي د سردننی م شپې کې و ينادي منادن هل من داع فيستجاب له یو आवाज او قوم کې आवाज کوي زوښته دي سوال کوي ان کې جذد هغه د پاره قبولτια وکوم آی سوال کوي په څه ډول چې جذد اغله څه ورکم آی یو تکلیف چې اره انسان چې په هغه باندې تکلیف دې جذد اغله تکلیف لرکم زه هر مسلمان چ هغه دعا وکين او الله بداغه دعا سوالو ته الله بداغه سوال قبلې هر تکلیف والا چې आवाज وکي الله بداغه نه دا تکلیف خامخاله رکی صرف یو ځناکار تريبي چې الله جل شانو بداغه دعا نه قبلې او یو دا ټیکست راغوندي د دعا الله جل شانو نه قبلې اديت عشار الله دي او رسول الله الله عليه وسلم کله به چې سهحار شو نو ساحبه او ته بیا تاسو چا خوب له دی د صاح به چې چا به خوبدلله او رسول الله الله عليه وسلم تهبی وي یو ځللی رسول الله الله عليه وسلم چې ما خوبلي ده او ډېر اوګ خوبې بیان که نبی بیا ل خوب دا وهې ده دا, دا رتیا دي و زهر راالمه یو ځای ته یو غارو داسې په زمکه چې کو د ترور پهشانت ی یو کوو نو هلته کې شوو اوازو نو چې مونږه هغې ته ور کاره شو نو پاهغې کې خ یو سړي بربند پروو او چې کله لمببه پهدا باې د لاندې نه راله نو دومره تې د لامببه و چې ب زانان سره هم چ دی چغی وال سریبواې هغ د ووج نه د تکلیب واوج نه دد د واجه نه چا لمب به پر باند راله بیا به لمب بیا به لمب به لا را پله سوې دل به پرې وررکې رسول الله خل الله عليه وسلم م تپوسککوو چې دا سووک دی نو دغه خلیو سری چې م زناکار سری او دناکاره ښې دیدی او دناکار چې دی نو د نه به دنیا کې تنم هم ډېرهې رسخه بد او په جانمم کې به د د بد بوی د دوجه خلک تننګي رسول الله الله عليه وسلم دا او خوب ذکر ک کوي بیا وی چې ځې بوتله یوقومم خواته چې پرسییدلی پرته ولهکه سمنګه چې مورداره پرت ژوندي ړه نوخه پرسییدلی پراتو د مور دارې پیششانت او ډیر غنده وی تي نه راته دغه پابوینه نن راته نو ماته پوسو کې داسوغ دی نو ویل کې دا غه زناکار خلق دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلمي چې وو اسمانونو والا وو ذمکو والا په انسان باندې چا ه ګډا کار ګډا بودا دیو زنا کوي هغه باندې لعنت او د بدکارو خوندو د شرمگاہونو نه د غید شرمګاد ب نه ټکم بدبوئی بدینه د هغه نمبر 12 جهنمواله اذیت کی جهنم کی به سخت بدبوئی ډېرا بدبوئی خا ځای وی ګنده مقام وی خو هاغه بدبوئی دغه دوځنه جهنمواله تکلیف او اذیت کی او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دی په دنیا کې څوک شراب څکی نو په جااهنم کې یو نه هرر دی نهې غه و کو دا نې غته دا غې هر دی چې د زناکارو د شرم ونونه هلتهې به لونه او ونی او ز دابطې نځ او دا نه هر چې دی نو دا بخل کو ل ډېر زیاتهې پور کوي او زنا سره ذاابونه ندي لږي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم پیغام عمر چې د همیشب په خیر باندې درسو پوری چې د زنانې ښورې شي کله چې په دې کې زنا ښورې یو د زنانې پیدا شي بچي دا ګډیر شي نلایج لشانو په دې باندې عام از ابرا ولی زنا سره غریبي راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله زنا ډیر شي نو غریبی به راختاره شي مسکنت به راکاره شي دانن ن سې خلکو سه حالت دی رسول لاونه الله غوس م کله چې زن په یو کوونکې خوره شيکاره نو په هغې ک به د کینسر سر مرض دا خو شي او هغه مرضونه به خلکو ته راده نه شي چې هغهه درې په پلاانو کې نو ګوره دا بعضې مرضونه دا چې موروسی دا را روانې که نه ته برتهو خیو آه آ ما رزنا آ ما رزنا چې هغه د دې مشرانو کینو هغه به پدې ګلآشي پدې کې باه ما رزنا راشي هغه تکلیف نه وګورې زموږه ملکه سه حالت دي ارث بیماری چاته وا او هغه بيماري اغه دې قوم تر ادا نشو د ارځ د بیماری اوبدي قوم کې هغه خورشوا او اوچاله دې د دې قوم کې هغه دردی پوری چې دا جناکار دردی پوری څ دې دې زناکار د بدبونه با خلک ډیر دي اټنګ شینو دی او په اوسنده کې وبند کیږي او په بازار روایت کې راوړي او په تاسو په پیمی خلو او ټکی او جهنم ته به ورورځي د څه زاګانو ته سوچ کول پکار دی او د الله جل شانو دا زناکار ډیر زیات بد شي دا الله جل شانو دا ډیر زیات بد شي ځان یتو ځانې پ و کو لهواې من هم ما می تهجل ده زناکار سړیو ځناکاره ښ هرر یو د دی را می اتجل دا س او نه دیسی تاسوله تا خص کوم نه دینی سی تاسوه به ما پهې دواړ باندې رافتتن فی دین اللہ نرمی په دی دا لا کې ان کوون میونهبلله نرمې به ب نه کې چې اړه دی پې خفه کېږي ځکه دی نې ظام ګړ وړئ دی الله ی ولهرم مکررکي د نکارې وکې کوته ته میونهبلله ک چرو تاسیمان راې پلهبانې ول یو خر پهونه ذاخرت ول شید ذا به عذابهما او حاضر دی شي او زنا ذکر زه کوو که چې روسته د پردې دا ممسیل روان دي نو دا زنا چې دا نو دا د ب پردهګ د وج نه بان دي وطن ک پرده ډیرې انته زنا کمی biidina lae bidina Allah ki in kun tum ta'minuna billahi ke jab ta'zimanale pa lawan de purz zaherat wa li yashhada 'abuhuma ta'ifatan min almu'minin aw hazira dehi azab de de dwar ta saza de de dwar ta wadal de mu'minan ala azani lae an ki قانون azaniyatun wa mushrikatan zen qanun zen د ځان ته ممن وای ځان ته مسلمان وای نو ته څنګه زننا کوې ته مومنې ته مسلمانې د چې ته مومن یو ته مسلمان نوجل دالهجل شانو خلاف څنګه کېته ظانې لان ک لا ځان ته نو مشرقتن زناکار سړی چې دی د نکاب کې د سری لا ځان ته نو مشرقتن ځانې سرهجلې زانی زړی چا له نکاح بنه کې الا زانی ته مشرکتن مگر زناکار خذ سره مشرک سره حضرت شیخ درديدای کوي چې ایبنخته ویني وې څنګه چې زناکار خاون نه معلوم نه دات مشرک دربار نه معلوم په مختلف دربارونو ګرځي بل الله خدای نه ځان دیو نه دی د دې ورو دین زناکار سره مشرک ذکر کړه وزانیه تو او زناکار خذا لايان کفو الا زانن او مشرک زنا به مکبه ک الله ظانین او مشریک مګر زنا کار کلی سره مشریک کلي سره وخورې مدل مومنین او حرام کلی شوي دی دا کار د زنا علىل مومنین په مومننوبانې دا تا ته یو مناسب نه او ددي د پاارله وال لارم را ستې ده که ددي د پارهسللاررننو نو و لا را و لا لا را ایسی چی نکارا نکارو کا او ثواب دے پکی بیا والذین ارمونا او درم قانون ذکر کئی ففادزامنو تاسو تهمت ملگوئی او حد لعان ذکر کئی اربع شہادات ان طرف والذین ارمونا سان چې تهمت لګي په پاک زامنوبانې مون یرمون سې تهمت لګ په پاک زامنو باې لم اتو بیار باې شوه ده بیا رالو لې په لور گوواانو بانې مسله ده چې په ی انسان باندې سات تهمت و لگو هغه قاضی له خبره لاړهلو قا ته به سلور ګان پیش کې ددی دوول نه چې هر سړی بیا و چې پلانی زنا کړی خو سب ته پلانی زنا کړی بس په کورو ووي او یا بسم ساري والذين يرمون المحصنات اذكر سان چې ته امت لګي په پاک پا دامن باندې ثم له متوبعه باټ شهدا بیا راتلون کې په سلو ورو غواهان باندې فاجدوهم سمعني جلدتن تقبلو هم او هېدل راتي ادري ولا تقبلوا لهم شهاده او نه وقبلی کې د دې د پاره غواهي اچره هم اولائک هم الفاسقون دغه کسان هم دې فاسقان او د په جناانون کې دې بد نعمله گئی کہ قانون دې ندې علم مسلمانانو باندې حضرت امام مالک رحمت الله علیه په دور کې یو وزن اناوا ابله زنانو مرشیو وا نغز اناوي غسل و وركون و طيب داد سداد سی وا بسکار او غيریا لازمي دغه په سیول خداموري بسی لازمي جدا کړو د ک سره دی برت د پارهخئ ولاسې نهجو کېده نو چې اوس بدې سره س دد لاسان خ دی مړ سره نو او لما وي دا پېصللو وړه جد له اتاد دورې ورکې نه چې تییا دورې وال ورکه دا مړي نه راجوده شو داسې والله په کاې چې سر دا چې چشي بعضبار هم سره چې اوړ ل چې بیاله دورې وورې فدي دو همثې نهجل ده اووهدي ل اتیا عدد دزان زده کې ذنانو کې عدد ډیر دي اته وعلیکم الفاسقون داغه کسان هم دي وو فاسقان الا الذين تابوا من بعد ذلك او سړیو کې هم ډیر راغلي دي سړی هم دا کار نه کوي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبه وي يصلح لذین له درسی کامل خل و ان الله غفور رحیم یعنې الله دې بخون کې مهربان پچاجه توبه ته خیره وکړه ورته له خیره هم قبلي کېدا یاد وساتې ا ساد دیبي وقعاس رجلله وطان و یو ځللی خلکو مر رجل لا وطالان لله رال په یو دی مونږهله مو ص نه کوي دی د کوپې ګوررو مونږهله موږ ص نه کوېجهات ل نه دي مانه پس طول واقعاتې وت وکل که نه مر رجل لاوطان ل را را وله کې وت وکله کسانې ورتهګاهان پیش یو بابا به کې پاسې دغه ووي وې دی دا سې دا سې چلکی دا دا سې خبره د کسانو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت صادق رضی الله وې یا الله عمر ډیر تا غريبي ډیر تا عمر ډیر تا غريبي ډیر تا بس دا قانطوش وې عمر ډیر رو ام غریب او پلار کې بناسو او او ماشومان جن کوبه چوندار نه وله او وې چې اصحابني دعوه تصادق نماز ماده صادق بن معاذ رضی الله تعالی الخير را رسیدلې چې په چا بد نام لې دغه دا نه ده چې ته په بد نام وولې او غ به تا ته خیرون کې که خیری د خولی نه ته ن خیرره زیاته خطرنا کهه ځکه تا داس چې خبره کړی چا ک وهله نه تا من بعد ذلكکه ک چرته دی تووب تلله په زد نه اواز له درې کا منند بل <سؤال> فین نه الله <سؤال> غ فور یم ک نهنله دی بخون کې میرببان بعد به زه دا او خندکو نه لغم ول <سؤال> صحابا کرامو موضو دی اغم پا صحاباو پاس قبر کری دی خلافت و ملوکیت اغیقی چوگو ری معوی رضی اللہ عنو پاس قبری کری دی عثمان رضی اللہ عنو پاس قبری کری دی دا د شیع پا جامع کی خلک پټ خلق پت را دی والذین یرمون آزو آجا هم علم یکن او حاقا کسان شیخ زیتی کتاب ام لیکن روی ہو وال الذيین رمونه زواجه هم او سر کتابنی را خاص وال الذيینغ کسان یارمونه واجه هم یو بل دو با دو با کتاب لیکله شو د ما سرور هغ کې بلک حقیت له راختاره ک ک د اخبارونونهتورو نه تسوي چې دغې بهک لهمونول دی چې غورې ایې داسې دلته ک داسې دی شیاه مووري وال الذيین رمونه واجه تهمت لګ ازوا هم په بیایانو بي ولم یکوم لهم او او ندي ل پهې په خپلوبي بیاو باې ګواان الله انتهسه هم م خپل ځان ده پهشهاددهته اربعو, اربعو شهاداتله پسګواي د یو تن د دی څلور دي, دي, دي پاالبانند یو سری په خپله خه بابانې به نامولګوره ګوا ور سره نشته دی نور حالاته کې به دوي ذکا ریډ کور ته دې راځي آزاد دېړو له دې با دلته کې به دې سلور قسمونه کوي او په پنځم قسم کې به دا وایي دا الله غضب دی په ما باندې ذکا سره دې غضب نړي لريږي لعنت دې په ما باندې او خذب سلور قسمونه کوي په پنځم قسم کې وایي چې تردا دا سره رښتیا وایي او زه دروځنه په ما دا الله غضب دې خذد غضب نړي لريږي والغ نه ونه کسان چا ته اومت د زن ل ازوا هم په خپله بيبي آنبانې دا دته قوانین ېکررکزانان کوته سر په کوک خوون کېږي چې طب به کې اوور د چنج باچې سر به اوورې دا یو کی سر اوورئ بلله کسه په خوب اواز ب کیا د قرآې کریم دله معشره برابرې برابر کا برابر تش په خوبو په ېسوو خو نه کې لغ رمونونه ازواجم هم خوبونه به یان یو دوغ اگر کسان چی دی تحمد زینا لگی <سؤال> پا پلو بیبیانو بانے ولم یکن او دعاونی دی سرگوان ایلا انتو سرم مگر خلزانو نا فشهادتو احدهم اربع شهادات ملنا گوائی ایدی یو ددینا سلور قسمونی دی پا اللہ بانے نهولمینا سوادکین چی دا سارے درشتینو نا دے افسوس اسلامی قانون نشت اللہ دراؤونی والقامیساتو اللہ عانت اللہ علیہی او پنځه مغوایدا چې لاله د الله دی عليه په دبانې انسان مېرن کاذبين کچارتکی اوره درو جنن لا واید روان هل عذاب او د فقيب داس د نانا د خپل ځان نه سزا یعنی لری کې بر ځان سزا په قسمونه باندې انت شدا اربع شاهدات باللاده قسمونه بخري تلور قسمونه بالله باندې انه لم من الصادقين لم من الكاذبين یقینا دا خاون زما د درو جنن والخامسه اپو پنزم ذلبان والخامسه ذو پنزم ذلبان ان غضب الله انا غضب الله عليها غصد الله دې پرې خذبان امکانه من سوادقين کې تردا فاوندې درشتينه نه وي ولو فضل الله عليكم ورحمه وعن الله تواب الحكيم او کي چارتنه وې فضل د الله په تعصبانه رحمت الله او يکينانه الله توبه قبلهم کې مې ربانه وااب حقيم تو قبلون کې حکمت ال دی نو په تاسو بهذا راغلی ان الذي نه جاو بلف کې اوسبت من کوم لاتهصب شهره لکوم بل هو خیرون لم لیکل ر من مکتص م ل لسم ن کسان چې راتللي وکل پهناکاره دروغ بانې په بد نامي اوسبتته من کوم دا وړه ل ستاسو لا تهص هو شره لکوم دومانمه کوئ په دیبالې چې دا میبت دی ستاسو د پارابل هو خیر و بلکې دا غورالې دی ستاسو د پاره خیر و لکوم دې دوجهنا چې د عجلله طالان ها په پا پاک دامن ک الله جن شان اتلس ياتونه راولږ وه دا چېشی رضی الله هو طالان هووي وزه رسول الله صلى الله عليه وسلم سر جهاد نتللی د ب مستطق غذا وه جو نه بیا اسلاملا او وختې د پرې وکم نازل شو او نو زه به کجاوه ک ک هم دا اوس د پااسه چې کمم پان دی هغې کې ب ک ومګ چاتیره به لپړد ووي د چې کله بس د کی جواب نه انت کی کوزیدلبا د کی جواب هغه اونچا تک را کوزیدل را دې ته jihad نه چې کلمنګ واپس راتلو مدینه ته نږدې نږدې شو موږ مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلانو وکړ چې پړا هوا چی شپا وا پړا ویوا چې سحر ته مو سحر ته ځو د شت لالم او د سماعت له طرف ته سحرا طرف تاود اسماتي له لارم چې واپس رااله خپل ځای ته جمع کتل غاره ته هار نشته بعد روایتونه کې رغلي هاره شليدل او هو هار داو چې هارت نه د غاره نه پریوتو هاره شليدل او زه هار په سی بیا لاوم چې البته کلهالم نو کومې ډلې بچې زمما کی جاوه کته پور پور تکولا او بس هغ پو باند زما کېجا کوغ سړي خو سپتهوم به ر به داسېغه زمانه کوي زنانه چې دا سپې به او بس ختللی وه هغې په کېجا خو اوختلی زه عما یل هر خپل ته هغ هم د چاانه کار راغسته چې کل مې ام و ته نو چې ې کاتل اوس مجایددین ول تللی دي نو بیا ل السلام تللی دی ویز په صحه زه ترالم چې په کم ځای کې دیش پته راکړې دی و عرضی. وی جلان ما غوځه تا وې زموږ ګمان دی چې په دې په ماپه سي زر راشي واپس وې دې وې دا غو انتظار کوم سترګې مدرني شو په خوب باندې وښوم زه موږ باندې ورځه څه به د ځانای خود دین سړی له زور د شی و ما وصفان بن معطل السهمي رضي الله عنه اغذى الاكثر من رصد القطعه شو چاغا دا سين له نزه ولي دما ما بزن صدر را چول له اود انسان شکل ولي دونه پتو طوله کید چې د عائشه رضي الله عنها دا نویت سبحان الله انا لله و انا الیه راجعون چې دا وی نظر אבי خشنه انا خپل <سؤال> محذر پد کزه کله پاندی لمکه د دې دې لهونه نه دې پې ځاندم نو وای ما مخ پد کو او پالاه <سؤال> مې د قسمي وای یو خبرم د ما سره <سؤال> بغیر د دې نه نه کړی چې سبحان الله انا لله و انی له راجعون وې دا خبر کړی دا ما د نه د دې نه نه دا اوریدلې بس د خو نه غلې غونې کېنو زه اوس باندې کېنا او اوخې راسته راستر د غرمې تهمو چې مونږه مدیین ته رارسسی چې مدی ته مون د را رسسی دون نو منافکان ځای په ځایبانې لاسو د د پاره جوړه شوه اووره هغه د راله دا ورته زائب پات شو وه بد لا م اول خبره جوړه کل وېده دې خبر نه خبر نومه تقریبا یوم یه زه بیمارمه تکلیف را تا سفر نهم کړو وېده خلکو پکې می سیاحت سي 44 ما ماته دې خبر هیڅ پات نه وېزه په دې تکلیف کې ډېر رجیا تا بیماری بيماري او بيماري می ډېر رجیا تا نو بي السلام بچراغه نه کوم کله بچو بيمارم نبي السلام با ډېر دیر ډیر زیات نرمي به ما سره کوله ډیر مینه به ما سره کوله وای زې چې کلا وای نبی له سلام بشد بیمارې پوس کې چې ما سره څنګه ته دی کوله هغه شان ته پوس چې نبی له سلام برخه وي چې كيفه دي کوم تاسو څنګه یې ایمه به ته چې خایم نو خو زې شتي شوم چې څه چل شي د دې خندې تدخاون مزاج معلوميږي شکه په اوکو چې څه چل خوشې وي د اړ کې او په یورز یزوی د مستا مور سره لالهم ده سی دا باټروم نه چې ونه دا زموږ کورونه سره نږدې نه خوایم دا چونه أناي نه ندا و چونه أناي چې و ندا کورونه سره نږدې نه دا لړ ری و ده ته یو مقامو انت کې بمغه ټول صحرات بمغه څو مککې عرب بچو څنګه څنګه دا صحرات بمغه څو عجب د پارا چې کله و چې کله بمغه صحرات لاړو انت کې واپس راځلو بعضې وای چې په لاه دا خبر شوړو لا نهره او صحیح روایت دا دی چې کلهمونږه واپس راستلو واپس مونه راروان د د مستا زی الله عن هو مور د هغېپ په صاد کې ان خل ان خته او خوا ده پهپل صاد بانندې خوا ده لخوادهلو سر دا وویل چې مسته ته باش شي نما چې دا خو دته زیاته بده خبره و مسته ببدتهبی دی او رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سره بدر ته حاضر شو نوما ته و چې ای عادده خځې یار ب خبرې ته د سهه خبرې تا تهڅ پته ده نوما ته چسه چل شوي دی نومات ته دا ټول کسه وککر چېتهروسته پاتې شوی نو بیا خلکو دا دا خبرې په مدینه کې کوي ديغالاتې زه کوي چې دا نه خبره والله درسه پورې بییمرم او چاوه ته خبر وکولم نه دی ته ټول <سؤال> خبر وکړه او دا مستا چې ول نه د ابو بکر رضی الله تعالی خوړې یاد ماما زیدا ته جوړې دو ابو بکر رضی الله تعالی نه د فرښتدارو ده دی ټول کې ته وته وکړه وي بیماری مې نور هم څه واه کومه تب چې واغه مې نور هم ډېر شو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یکه تمام الیما او ته یکه تمام اجازه تراته زه په لار کړو لاړ شم حالتک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کور تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اجازت را که جزال تلا را ما خپلی مور تاوی چه دا خلق سوی خلق ما بسی را سنگ خبری کئی گرد وڑی لوی ما تا موروی چه پا زانبالی اتمینان راولا صبر کو دا کله کلک الاجازی کی چیو خز خستهی نخپلی دا خاول خواقی نخپلی خزی اغیبی بدنامو لگی د مور تم دا پتانو اچ دا خبر بنن نہ لګول بلکې دا کہ عبید بن الصلو دا پیغلبونه منافقو وی ما ټولش پ دا شان ته ټولش پ د سحر پوری ما او ځنه هو به ونکو الله صلی الله عليه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی او سامع بن زید رضی سره مشوره امب ن ز جلله اووتان هو ته ووي چې ستا کور والله دا پا دامنه ده ځکه اوسامر له اووطالانو نبی ل اسلام که ډېیر پاتې شو ن بیا ل اسلام به دازسامره له اوتلانو پوېچکپ یو ځل پاسې د پوزې را بایدلی وه زوقامام د نبی ل اسلام ته پوې ې پاکوله را شیر جلله پر د د پوه ول رسول الله صلی الله علیه و سلم ته عائشه سره محبت کو د سره ذو محبت کوم اوس عمر رضی الله تعالی او توي وای تافور والے چې دنه پاغي باندې د موږ د خیر دونه حضرت علی رضی الله تعالی او غنی مشوره واغ استنور او توي وای چې خپل نورم دیری دی خو یو خامه تر نبی صلی الله علیه و سلم د حضرت جید رضی الله داور کړ چې تاسو د کور خادمه بريره رضی الله عنها د کور خااض مدستاسو د دېره ته تپوسو کهه چې دا جیای سنګه د کله چې بریضه راختتلله د بریض ن تپوسو کوو هغې ته قسم خو چې قسمې دي اللهبان دا عشرله وطان دا خو ډېره ساده جینا ده داسې سده ده کله کل وړو غې د خپل وړو تم او زار را شي ی اوړه ناخري سکاریته نه زنناور جوټه کو زمرره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا دا خبره ورودین رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په دوبه یې نتلول په معسوق قنات کې صحابه پاسېدل یو وخت د بلد خلاص کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بن طرف نو صحابه کرام پاسې دلغې وی کتاب پاکستان او دلا کې دیو ستاسو په خاندان کې دی وندې په تاسو نه ووجل بل طرف صاحب کرام کده زمو خاندان کې د مو غول وجله په خلاص باندې مو وجله وې بس پدې کې صاحبو یو بل په سیتوري راو یستل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کو سکون کل کینولو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې تزما په خپل کور وال باندې د خیر ګمان لې عاشر جن لو انهاوي په دغره باندې مټنګل ورځ اجړ جړا موکړ وختې مونه در دی او خوب م منونه کو د شپې خوب نه وکړی ته بیا بماار ما میشي خو بیماریم تیره کړی وه او خوب مرک شو و زما موره مور هغې ما سره جاړی هغې ما سره جړه وک کله ه ته بکره جللا وطلاان بهناسوو وایي چې زه کله کور تهلاغه بک تلانو بره داې ای او داغه هې به لا هې بهوت کوو نود ما سره جړت جلگانې را سره کولی دیمغه په دغه حالت کې رسول الله عليه والسلام زموږ کور تر راغې او سلام یو کو چې سلام یو کو د یا نبی له سلام باندې په رسول په زم ما په بارکه هیڅ قسم ونه راځل شي دا یو میاش دا دا څه ته راځلو څه وای دا آی شرج الله وانها په بارکه نه راځلا چې ګنه دا په کده یاې چل شوي ګوره په نو بیا اسلام په بي_بي باندې برنامه لې دلی دا نبی اسلام د دی نو خبر نه چې دا خبره لیا ده که در روغ ده او دن س بامانېز برگانان دا سره نو بیا ه تاشي ر الله طالانانه وای مات رسولو لا الله وال سلم ما ته چاشي ما خبر را دېدللي دا خلک داسې خبره کې د ستا په باره کې ته پاک نو الله جل ل شانوب تا په باره چې د پاک پی غام او که چری تا کس دن کړي م الله نه بخنه غړهغ ته تو با سر و ما وي چې قسم مې د پا ما داک بهله سلام نمه د د اکوب به ل سلام نم زمانې یر شو نوي ماوي كي زمان ستاسو حال داسري مثال لک څنګه چې یعقوب علیه السلام د ابو یوسف دا خبره کړو یعقوب علیه السلام رانه هرشو د دې غم د وینه نوي چې ابو دا خبره کړه چې فصبر جميل والله المستعان على ما تط الله جل شانو ن امداد غوړم تاسو چې سوای نه تاسو غوړيږئ خو بزګد الله جل شانو ن امداد غوړم زپاسې دمه او په خپل دې تربا نسمل استو او ایمانو ته قسم په الله زپاکه م بریه م و زما خدا خیال نو چې الله جل شانو بزمہ مبارک اتل د را نوراللیګي دا دم روغ دوه وهی بارالګي ایمانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته خو بوئنی او چاند خو به وینه بچما ته وای ته په پاکي دوه خو په با زاويه باندې وای ته نبی عليه السلام نه سو د وې کیفیت راغې وای چې د وې کیفیت په نبی عليه راغې د نبی عليه السلام باندې د وې کیفیت دا او چې په ځم کې و په نبی عليه السلام, با السلام سخت او د تکلیف باندې نبی عليه له وې ورکو زور وړین بیا ته په نبی عليه السلام څی ته دا کیږي ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم او خاندل چې وی خبر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کړ دخلين او اوه ثلاثه خندانه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عائشه زې ره واخلہ عائشه خوشاله شه ته الله جل شانو بریکړي په دا وخت کې مال ډیره زیاته غوسره غلې و جزا الله خيره و دای ته و تاسو ماګره نو یماته مور په لار ده خبرو کوي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر ادا کړئ یماته ایتنه تاسو ما ته ذک با الله حمد او تعریب کوما ذک الله پاکه کړئ ما خو هغه خبره چې کوم تاسو اوریدل نو تاسو انکار نه کو الله جن نشانو د آیاتن راولېګل داشی رضی الله عنها د برائت تبارک بیا دا تهمت چې لګېدل او نو په دې کدرې قسمه خلک গ্রেফতার شوم یو هغه خلکو چې هغه دا تهمت غورو او قرضویه ده په ځای او ټوکی مسخره کولی او وګوراکنه څنګه چالو شو هغه کی څو شو هغه کی څو شو عبد الله ابن ابي ابن سلول ملاتق هغه بد خبره کورول بل مخلصین مؤمنان منا... مخلصین هغه بده توہمت کی دا غشیو منویسیو پاگی کے حسان ابن ثابت رضی اللہ وطلالہ ومیستر رضی اللہ وطلالہ اور دا نبی علیہ السلامی وخینا وا آمینہ بنت جاہش داوہ پاکیو آو اور یہاں دانا چپ پاتے وا لکہ آم مومنان اگر اس نوے چھو سمنگا اگر اس نوے غاگی امنا کو اور کامل مومنان چیو کامل مومنان آگیوی ارید انبیال السلام او د انبیال السلام د کور او علو ن دی پاک کله لکه ابو دردار رضی الله تعالی او اسامه ابن زید رضی ابو ایوب رضی الله تعالی نو او اسامه ابن زید رضی الله تعالی نو د اصحاب کرام حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی ویجا حسن ابن ثابت رضی الله تعالی نو پدیکینو یا پدی په ریډاله کی کیسه افق کی د دې دواجن ا هغه به کیسه نو هغه ست خوب درو باند وهاله چهو زکا ضد بدی کیسن وا گسید د اشیر جل الله تعالی حمد ه کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دوال موجود چہ سان ر جل الله تعالی نو ویلو حصان الرزان ما تزن بربۃ وقتس بهغار ثی ملحو مل قوافل فاق دامن هذا دا رزان فاق دامن هذا دا حصان رزان ما تزن بريبت انتشت فشك بانمتن زنان هذا شوي وتصبح غرصي من لحوم الغو عافل او الزام په لگه ده پداس وقه شداد غافل زنان ونوا حليلت خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكر والفر مکرومات الفواضل وبیبدا د هغه انسان چې هغه په ټول کې غوړ دی په دین کې او په مرتبه کې نبی الهدى والمکرومات الفواضل چې نبی دې د هدایت او دین زتولو د غرواله خو د غروالی خو نه عقیله حي من لؤي ابن غالب دا ذا اخيارا ده د قبلی دلو عب نغاالب نه ده کرامل م مجده غیر غوره کوشیشون والله د ایزت مننده ده ددي ایزت هغه نه ختمېږې الله د قیمتته پورې جاری ساې په صورت نور کې محد قد طهر هرر الله هو خمه محک ضبطتون دا او الله پاک کړې د خیمده دی هر من کل ش من وباتل او پات کرے اد حاری او عیب ناو د باطلنا وان کانتم بولغ فی عنی قلتو فلا رفعت صوتي الی انا او کچرته وی هاغه چتا تر سیدلی ماویلی اسان د جلال تعالی نو زانیاله وکچرته که تاسو دا خبر را رسیدلی دا چې خلکو ویلی دي چې حسان نو دا خبر کړی دا منافقین خو خبره کورولای کنا که چرته تاته دا خبر را غیدلی ده چې خلکو ویللي دي دا خبره کړې دا ف لاه پته سوي عاماملی نو اوچت دی نه کې ما ته کوړه زماګوت زماګوتې ما ته دا کوړه را اوچت نه کېې زې کو کوړوونه وغلی شم فقی په اوددي ماې و نو سرهتي عالی رسول الله زين ن وی دا بزولې وام حال داده دا د زما محبت او نصرت ترسو پوري چې ځوان دېم دا بده نه بي له سلام د کور واله ورو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم د زینتهم د محفل زینت وی مطلب دا ده وسنګ څنګه بز دا خبرې کوم ترسو پوري چې ځوان دېم زمما امداد چي دی زمما आवाज او زمما شیر چي دی دا بده رسول الله صلی الله علیه و سلم د کور والله دپارې او دا رسول دررسول الله ص الله عليه وسلم د ت محپلی را کاول یغ سررو ل الله حتن و ما ته داسې حالت کېدي جې چله تا ته بخن کړي دا او پاین تهزاد دی منل مختن غیر و د تل غ او ن خاوننده د ګم راه عتاب فيماریفتله هغې کې دا شیررم نهذکر کوي حاصل داده چې حضرت حسن رضی الله تعالی او ددي مبارک دا خبر وکړه عائشه رضی الله تعالی هاوی وی چې کله زما او زره ماجرت هغه نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم او درې د قران کریم تلاوت وکړه عبد الله بن ابي له اتیا کوړي ورکړي منافق او نصار رضی الله تعالی نو لا وي وایي کوټ عثمان رضی الله تعالی نو رضايت او اولشی رزل اللہ تعالی عنہ په بیا خبر بد غړل چې چا اوسمع حضرت حسن یادو چدو د په تهمت کې شامل شوی نه هغه تهمت نو شامل شوی زکه وی هتان دا وی لري چې فان ابي و والده و و ارضي ل ارضي محمد منكم و قاوب یقینا زما پلار زما بچی او زما عزت د محمد صلی الله علیه و سلم ته عزت او دال داسی ولار دي و اغداسی وی لري ندا دا عزرت عشی رضی اللہ عنہ پورا واقعا او دا عزرت حسان رضی اللہ تعالی نو اغشیرون ان اللذین ایکینا ناغر کسا آن جاؤو بلت کے چراتل او قل پر ناکار درو غبانے او بدنامائی دا عشی رضی اللہ عنہ او ثبت منکم یوم مضبوط اڑا لرست آسونا او ثم شیگان دا عشی رضی اللہ عنہ پس کنزل کے خواب بدترین خلق شیعتون شنیعتون لا تحسبو شر لکم گمان مکوئی تاسو شر لکم چه دا شر دیست تاسو د پارا بل هو خیر لکم بلکه دا خیر دیست تاسو د پارا زکا تل سیاتو ننازی چو لیکل امرئی من هم مقتصبه من الاسم ایکینا د پارا د هریو تن من هم دا دین آغا چه کڑه دے مقتصبه کڑه دے من الاسم دو گون آنا والذی تولا کبرو آغا کس آغا منافق تولا چې چه چې دے دو لګونه تعمل هم د نه له عذاونه د له د ااضاب ل یات چا ته به سضا سزا میلاېي لو لا سنیه ته مو میونهمناتو ان پهسییم خیررن ولدا داې نواز کلی چې اوریده تاسو د خبرې له دومان به سره مومنانو سره مومنانو خوځو په خپله ځانووبانې خیرره د خیر څنګه عاداد مومنانو ته چې کله داسې حالات راژی او بد دا مولږې د تا سوای چې دا کارزه کولی شم نوای چې ندی په لشم کولې نو دا انسان به څنګه ووکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پهل اول کور تراوه او د امي ایوب انصاری داغې نه تاسو دا د د بیبیو چې ته ګورې نه چې داخالک څنګه خبره کوي نو امي ایوبه ته ویل بل پر اس کته د صفوان په ځای وي نو دا بده نبی علی سلام کور واله تداس په بد نظر کتلی وي د صفان فزای کوي نو تابع د نبی رحمت الله السلام کور ولاته چې دا ځکه کلی ابو دردا وته اچارت یز کله نا ابو ایوب انصاری هغه ته هیڅ کله نا د الفارس کزه چارت د عائشه بیا وې کچارت د عائشه رضی الله تعالی عنها فزای باندې وې نو ما به هیڅ کله خیانت نه وکړې نبی رحمت الله السلام نو عائشه رضی الله عنها هغه زمانہ او حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه هغه ستانه غ ستا نه خ دی وزتشه زانه خل خل ده چې زور زنانانه کوم د عضرتشه به او جي عضرتې سان هغه رسول الله صول الله عليه وسلم کورته بد نګوري او رسول الله صول الله عليه وسلم کورلهته بد نګوري نهڅنګه به زور سنګه بد رسول الله سنګه به عذت رسول الله صول الله عليه وسلم کور ته بد نګوري چې باندې گورنه هغه بڅنګ باندې گورنه افغانستان خړې پلزان هغه په دی باندې والا وقالو دې هاذا یکم او وی له خبر د داري درو جن ښکار عليه ب اربع شهدا ولي غانه ولې دې په خبر باندې سلور گواهان فاذ لم يعتوا بشهداء یک چلته رات لو نه کل دې په گواهان باندې فولای کائن الله ذل کساندې کو ني زالابه نه هم القاضي هم دی درو جن وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ كَلَمِ فَضْلًا عَلَىٰ عَلَيْكُمْ بَتَعْصُبَانِ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُ دَعْلَىٰ فِي الدُّنْيَا بَدُنْيَا كَ وَلَا آخَرَتِ بَآخَرَتِكِ لَمَسْتَكُمْ فِي مَا فَسْتُمْ فِي عَضَابُ نَزِعِمْ خام مخاره رسیدلی بهو تا دپغه س کي چې نوون تو تاسو پاغې ک ذاابلووي ل کو نهو بیا س نهې کوم کله چې غستله تاسو دې خبرې لره خپله جبانې تقولو نوویل تاسو بیا هې کوم په خللوغ پلوبانې مال ل <سؤال> کوم به ایمن چې نو تازه لره پاغې بانې پوه چې د یو خبرې لر پته نیشتهې نغلی ش نهکنهوللی داسې کارک ته ب وه نه نو تاسو غمان کو په هغی بانې د معمولی او غ د الله العظیم مداد پنی اللهلوو ولو لا سورته موو په سوولې نه تاسو خبر ما یکوو لنا نه ت کلمه باذا مناسب نه دي جز نې منه لله چې خبرې کومونه دا خصو بحانکه ها دا بانو د تاه دا د بدنایدلو یا ی الله نسيت گيت تاسو تعالی ته تعودو لمثله ابدا چې واپس نشي تاسو لمثله ابدا په شان د دې خبره ابدا هېڅر نه كنتم مؤمنين که چاته تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الايات والله عليم الحكيم او بیان الله تعالی ست آیات نه الله دې په حکمت والی امام مالک نه چاته پوښکو چې کسو کو ابو بکر عمر ته کنزلو کې نصااله وی خوړې ولا ورکه وی کی ور عائشه ته کنزلو کې وی وزني ځکه دې د قران انکار کړی والله والی منه کې الله د پوک متوالله ان الذيې ک نه ناغ کسان یو خیه چې خوښ انتشيفا شته چې خورش شي بیاي ف الذينه پاغ کسانو کې عامو چمان را وړی دی وله معذااب لیم او دیډه د عذااب در ناکې دنیا واللهخره په دنیا او پاخرت پا کې والله لم الله پوهیوان تمله تععاالمونو تازو پوهېږي ولهله فض اللهعلیکم مرحمت هو ک چردنې فضل د الله به تازبان د رحم الله اللهرو فر رارحم می کنا الله نرممییکون کے میرببان دی نه تاذ بیننی پاک ک لوور یاول ن نام م مو میناو لاته ت تعبیداری م کوئ ختوواې شیطان د قدمون د شیطان و ی ت ختواتشیوارڅوک چې تعبیداریو کې د قدمون د شیطان دا به ح دا ځناګاني دا د شیطان قدم د شیطان لارې په دې لاروباله تاسو مده اميته به خطوات شیطان انه یامر بالفاش شیطان په غلط لار باندې وزيخه شیطان دته وای چې بد نظری وکا شیطان دته چې په غلط لار باندې لا شیطان دته وای چې کې وګور دغه کې وډاله ولانه ځو اغه ځای کې وډاله ولانه دې ته وګور دې ته وګور ګوره ځیک ست کار ډیرر زیات کو انوله په کار دی چې پلا را بادي د ځیکل ډیرر کوې ځکه کله چې یو ځانانه د پوري و ته راکاره شي شیطان خلکو ته وګوره کله دغه د روانه ده او د روانه ده او بیا پردو کی بیا بوررک چې دنه دا ډیرهست نه پرده ده خو چې بورک هم خلک د بورکې په شکل بانې اچ که او چې بوررکې دازیچولي لکه د لپرانو لکانو په شانت چې ساادې په شابان راې را چولي او دواه ترکوون لهون کړي او صرف تووپای په سر کړي سررف تو نه جوړي چې تا سررف توپ په سر کړي نوره ولله بر کاره پسې په شار را کې شي زمونږه او یو یم هغه بیان کو وایي دا بهلوول نو لا کېږي او برکې ټول په شاورړولي طوله بهخکاري ددي پرد نه داسې پړده ده دی د ته پرده وای او اوس پهې ماس کئ دا کوم سيونه په دراو ته څرا تل په ماسک د ماسک واړه پړدا د ماسک ورنده وړو په شریعت کې راغلی نه راغلی چې کوم تو نه زنانه ښتاري خو په ځانه دی په یو طریقا ا کرونا رالن نو کرونا موږ ته به څنګه غیره وستا الله اکبر نو دا بی حیاي خوړي دا کوم زنانه په شابه نه دا بورکه ورړولي نه دی بی دې نه مطلب دی چې تاسو د دې مطلب شو اسې ده ده مطلب سه چه ده تا پشاور رو می ده ده مطلب خدا ره چه زنانه پلار زی ده مکمل پرده کی وای کنا ده عرب و شایران ده خبر رکی وی زمونگا زنانه کور کې شازادگای دي او پلارو که ده خیمی دی خیمه چه سنگه بند دی ده پشانده دی بند دی, دی او دی با ده توله برکب پشاور رو, رو دی ده ناروا کار دی ده سی مکو ده عدب زده دا یووی عب دی یو ای چې زنانه ي چې دا کور کل رادي نو برورکه د را خته او کم کور کرا چې دي دا د کمری کمې ته چې کله وردن نه دا د هغوی د میلمنو کمری ته چې وردن نه شي نو بیا د کم دا بیا دی برکوچته کې دا طریکه نو دا ده چې ته په پردي کوربانې ورده نه کېږن لکه سپل کورته چې ور نه کېږي ولله بوررکه په شابانه وای دا نااجب دي دا حرام د هغوی کورې به سړي ځانان دی دا دا دا دا والله یعلمو انتم لا تعلمو تا سنو الله پوئی اللہ پوئیگی و تا سنو پوئیگی بے حیائی فضل الله علیکم او مختلف تنظیمون دی گرزی اپو مسلمانانو کی غیم بے حیائی خوری پیو ترکا پو بلا ترکا بانے ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمتو ہوں دادے دا اٹھ مارچ زما په خیال تیر شو پا غیق دا غواکی و میرا جسم میری مرضی زما جسم نے او زما ده والله الله فضل الله علیکم رحمتوه الله انسان ازاد پیدا کړلی خ داس زاد خو نه د پیدا کړی چې ستاڅ ړه غواړی تهغ کوه ته په معاشره کې دا زی کوی چې د قانون خللاو چل کې ته ګاړی چرته په یو سره په پهې بل سره کې چلو چې زما ګړی د زما مزیې چې پاار سره کې چلووم پارچل باندې کارې او ت نه کار کې د قانون لاندې بچل کې په معشره کې الله جلله شانو قواني مکره کړی وي چې په یو ملک ته چلږي دی قانون د لا دی چې ونه چللی دی کوي او سره د قانون مطابق ته ونه چل دی نو تا باې پارچ کټې کووله ترپر باندې پارچه کټ دیته لینسنس م جوړو ته ووایه چې میرا ګاړي میری مر دی مشل زله ووا که لا دغه میرا میری مر دی عجببه خبره ولو لا فضله علته مرحمت کچانت نه فضل الله لعل بت ازمان ورحمت الله ویژه قبر کې سمله ما تخول قبر کې سمله ما پرې ده دا قبر څنګه بخول قبر کې سمله دې بخول قبر کې سمله صاد اخرت فکر دې کچالو نه فضل الله لعل بت ازمان ورحمت الله یقینا الله دې بخون کې مې ربان يا اي والذين امنوا المؤمنان تابعداري م کوي د قدمونه شیطان چا دې تابعداري د قدمونه شیطان یقینا دا شیطان دې حکم کې به حیا او منکر قانونونه باندې ولو لَا فَضُ الله فضلله عَلَيْكُمْ کو رحمو ک چرتنې فضل لاله په تااسانهې او رحمدله مازهکه نه بیا پاککرې من کوم ستااس نامی نهاددن یو تن دن هیزکهور دن او ن سبا موبایل زمانه د موبایل تون کا افراد کړري دن هیکلم واللهکن الله زه ک مشا لیکن الله پاکې مشا او چله چې غواړی والله الله چې سامیونانی موردن کې پور دی چله خلک پیچ یو ځناانه دوه ک پیو خبره په له خبرهبانې خلکو د چالک نظانو سه او د خدای پاکونه د الله پاث نه د پرد سوان کوو والله سون علی الله جل ل چانو ريد کې پور دی وله یا ق فض د من کوم س دی واقع داس شوه چې کله داشيرهجل د دغه ياتي د نظیر شو د پاک ياتونه نازل شو کله چې واقع رام دا چته د پورن وردانې مسترج النوانو مخلص صحابیو خو بس د وکشه پورن پورنې د خبرې توردانګل چې کله آیاتونه نازل شې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی له دماسی ذیو دماسی ذیو د ابوبکر رضی الله تعالی له اغسر په پاتې کېدو یتیم پاتیشو دا په پا کفالت کېو نو ابوبکر رضی الله تعالی نو بدل خرچه ورکوله چې کله آیاتونه نازل شو ابوبکر رضی الله تعالی قسم خوړل ورته وی چې ځنو تاسو رین داد نه کوم زه شابه زمغه د کورا دی هرې کې ده زمغه د کورا ځ او نور انداد نن زو تاسو رینو کوم نه امسته او تو وی ذا الاو د اسلام او د خلونه واسطه نه درکمه د خلکو تم امام مختاج کو تم خپلې ځستاده معسی زېمه او تم خپلې تم رښتا داري رضا شکار دے نه نور خان کو تاسو محتاج کیږم هم د نور خان کو تمه محتاج ګده الله د پیغمبر د دین واسطه ولا ور دا الله جل شانو د آیاتن راولې ګنن ولا يعطل او قسم دینی نیکی نه کوي اول الفاظ له خاو دا اندمر تبي من کوم تاسو و واسعه ته د مالو علا ايوتو د دې خبرنه چې ورکلی ورکی اول القرب مالو قلوانو تو والو سازینه مسکینان تو المحاجرنا مهاجرین تفسید بالله تعالى عليه وعلى عفوا وليستر ما في دوت مخدی و عریده ملامت کولنا ملامت کی نه بس الا تحبون ان يغفر الله لكم متاصنوا قال جي بخلن کہ الله نشانو تاسو تا چکل د آیات نازل ابو بکر رضی الله تعالی نے اول دې خبر سره محبت کوم چ الله ما ته بخلن کی هغه رنداک شروع وک ولله غفور رحیم لاد بخلن کی مهربان صحابو پيو خبر پوي دن خاص اغه مسلمانانو منګه تک دا ټول قران خلاص کی ته یو خبر نه پويو ها ویلنه او ته یی سپی او دم خپل رشتہ دار او اغه ول پلور بانے او چې د قران آیات واورید او ولینا وې دا خو خون چې الله دې ماده مغفرت کی خپل خبره و ته وایستا او دا شان دي صحابه کرام چې نا غي تبجدیو آیات په و او بشو او زه د ټولو لوري د دې یا عمل نشت دی کوی چې اې ځنانو پردہ کوي به حیاي م کوي غلط تعلقات مساتې د حلال نکاح بندوباسو کې او بس خیر خیریت دغه بینه کې اثر بینه کې ان الذین یرمون المخزنات الغافلات المؤمنات لعنو فی دنیا اې کینه هغه څنګه اچي ود نامه لګي فاقدامهم المؤمنان و باندې ولا نعذبهم في الدنيا فاخرات ولا في ماعذبناهم في الدنيا لذ عذاب يوم تشهد عليهم ان سنهون تاورتی گواہی ووکی پدایبان جب دې جب پربان گواہی کلاسون پربان گواہی کي خفي پربان گواہی کي فاخرتی گواہی ووکی پدایبان جب دې دې کلاسون اند دې وارجلوهما خفي دې بما كانوا يعملون فبما كانوا يعملون فا عملو مچ دې كون يوم يوفيهم الله عودينهم الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طُرُبُورُ كُلَّ عَادَةٍ تَبْدَلُ سَدِي حَقًا" قريشيا انصاف انصاف بار ان الله الحق المبين تجنند الله حق كاراء الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات الخبيثاته فليت خبر للخبثين لا تعرض فليت خلق دي والخبثون او فليت كارون للخبثات ذكر فليت جنان ودي يا الخبيثات للخبثين الخابسا لو خ نه پلیتي د پااره د پلیتانانو ديخبتونونه ل خان او پلیتان دپاره د پلیتو دي وختتهبات ل طین او پاارکې خبرې دپاره د پاکو سروي وتهبونه للی طبات او پاکې خبرې د پااره د پاکو زنانه دي ولایک مبرونه پارې خبرې کوئ برابر خبرې کوئ ولاکه دا پاک خلکوو او لاکه مبر وونه دغه کسان پارکری دا هغه څه ییقولون چې وايي یعنی الله جنشانو حضرت عائشه رضی الله عنها پاک کړه دنتې الخبيثات للخبثين دنتې موصوف مهذوب کړه یعنی څه شي په لیتو لګاری موصوف چې تراوباز یعنی خبيثی خزی یا خبيثی خبر بد کارونه بد اعمال یا خبيث او ګنده خوونه دا په تو خلکو د پاره دی در شان دې بیا زنانو مؤخره ولایک مبرونه من ما یقولون داغه پاک رشید دا خبر نش داخله کوي مار مذکور رحمت الله علیه دا شی رضی الله عنها شاګردو ناغه چېل دا شی رضی الله تعالی عنها روایتونه غووی و چې ما ت بیان کړی دې صدیقه رشتنی چې دغه صدیق صدیق رضی الله تعالی نو او محبوبت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داږي براءت دا اسمان نراغل دا اوغد سپت بے دا ذکر کو بیایوئے چه مات ادادا روایت کرده مصروب رحمت اللہ دا غاستاذ اوغد کرده لهم رل... مغفرت و حرسقون کریم دیل را بخن دا غرزقی زتمندی آئی والذین آمنوا لاتا قلوب بیوتا غیر بیوتا کن اس مومنان لا عدب ورکی و آداب ذکر کن و آداب ذکر کن اولا نه عداب مومنان و پردو قرون و تم داخل اگه بغیر اجازت اجازتنا اجازه ته غواړه مونږه استستاو بدیت منې والله د خص ساتي اوغویل چې دا د بدو ووي په شانې به را داخلې او کم انسان دد نه خبرې نو اغله خو بیا ډیر به کار دی چې هغه پردي کور ته اول ب ضرګ ه پردی پرد کووردان دی چې د محلي کور د خپلو خپل وانو پرد کوو چې پار نه کېي انته چې نو دروازه به وړه چې دروازه وړه ب سړی راوهته سړی در ته بذر ورثه کې نو ورته مزيد درزم کول ته اجازه ته يا اجازه ته ورته درزم کول ته اجازه ته هوا په اجازه باندې وردل نه کیږي او الفا چې وردل نه شي السلام بواچه يا الذين امنوا المؤمنانو لا تدخلوا بيوتًا لا تدخلوا بيوتًا مدنكوا تذکوروا متا غير بيوتكم علاوه کورونه تاسره يعني خپل کور ته ورتلای شي حتا ذر دی پرست اجازت نسو چی جاغت غاره وتسلمو علی اهله او سلام وای را خدا غیبانه زالیکم فیرلکم داغره دیتا تسلمو لعلیکم تذکرون خامخ جتا تسن ست قبول کی قیلن تجدو فی احدن فلا تدخلو کترون مومن تسو بدی کی تن نو داخله گئی دیتا فلا تدخلوها اجازهت دته ملاونه شو نو زلانه چی دروازه لراشی خا سوچته گور کی نهنی شتهري د چر د تلل دی پډي تهتللی دی هغه خو دولس بجې خوا اوشا به را ي د څنګه ن بج چا وررک چې وړی وخه نه داته پوسونه بکې بایته پووسونه دناانلم په کار دی چې دروااضې له سکرا شي سړیمي ماشوم ته دوی چې ای چې سووکنی شتهري او یاد د ته د سر جواب نه ورکي د سړول هم په کاردي چې ځان کې لکه دپ پیدا کی، د دروازه لري وروډغو او باقي خلک چې په دروازه باندې تراکی دي نو نن زیات نه د دروازه نه دباډا باډا بډاوا کور ټوله په مخاله وسته یا له په ټالای غو ته کیدنو په اوسه می گوتا یی کی ا دابو اخلاق ز د خپل پاکاري په معاشرت خو خلکو سره کی لاسل پاکاري چې داغه ادب او اخلاق سره زکی اه په اوسه کې ولا جواب انسان دی او کی چې مجبوریت بي خيده نه اخو کی ورته نشته کړل ستو نه لري ځکه نه دا دا دی دی به بیا پهشانو ګورې دا د د په ړه چې مرض دی پهیل همتهجدبي یا حدن ک چرتهوي نو منمنتبې کېوتن فلاتهګلوها نوم داداخل کې دی ته حتییو ځه لکوم در دی پورې چېاجه تو شي تاسوته و ک نه لکو مور جو اوفر جو هواز کا لکوم که چرتهویل ل شي تا ته چې وااپشي به واپ شخصې که نه ځ که نه کوګ درپچون خللوه سر جو وااف چې دا پاې د ستاسو لپاره ز هغه کور مخه ته بیا مدرېه داستا د دا پاارلو والله والله جې بماته عملونه پاغه چې عمل کوي تاسو عالی من پولیلی کوم جاخون چې کله دیوستړ او د یو خل دی صه خبرې یو خبره موشي شیطان هغه پوشي شروع کي یو له منډه وي پوکې له ورکي په شرمجااو بل له منډ و په شرمجا ولا پوکې ووررکې دی خپل دم چري لیسا علیکم جناح النشئ و تعذبان جناح ان تخلوا بویتن چه داخل شي تاسو کورونه تا غیر مزدونه تن چنی دو سې دواله فی امتع علیکم پاکی کیسمان تاسو لپاره مارکیټ ته دکان نه هغه ته عام اجازه ته حجره دا دیرا دا ولا ولا جی علیم خو یی و یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله خو یی ته هغه چې تاسو ښکارا کوی او هغه باندې چې تاسو یې و کلل مؤمنې نه یغوزومنا د سوارېیم وایفضو فروج کله چې دسترې حفاظت و کوو د د شرمګا هفااضت بدم شي او کله چېې دسترې حیفاظت نه کوو ل د شرمګ حیفاظت هغهګران دی وای مو میانو ته چ خته نظرونه دستر خپل وای فضو فروج هم فاظو د خپل شرمګاوو دا نظر چ که نه یو شاعر ویللیري یکل عادي چې م دواام نه نظرې معظ من مست غې شري دا نظر چ دی د نه اوللی نظر چې که مورې شرم ګاې که ټول مبت چې نو ددي ابتدا د نظر نه او دا دا دومر راوی ور چې بلېږي که نه د نر غ کې ماچې دغې دنظر نه بلږي تولم دلسو دي تول امر کیو نه سوځول نو ګوره تول هواعدت چ دي نه داغه تول مصیبتونه داغه ابتدا د نظر نه کیږي بس لوی خطر ده نو د دو دوا جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دپار احاديث ډیر ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نظرو ان نظر تو صحمن, من مس... صحمن مسموم من صحام ابلیس دا نظر چره دا یو زهریلا غشری دا غشد شیطان نا تمن ترکا من مخافتی عبدلتو ایمانا یجدو حول حلاوتو من قبل قب... قلبه دا نظر چره ندا دا شیطان دا غشن یو غشری دا نظر بنکه خواه نظر ښکاته کا بیا کا. و مز چا چې نظر ښکاته کړي دا غوډه د پارهناموم شته دا نه چا نېست دی دا غوډه د پاره دایې نام دی چې الله جل شانو به اغله د عبادت لذت ورکو کم ځنانې د نظر یې پاجد کړي هغه به موذ بزیدار کړي هغه به اودس مزیدار کړي هغه به تلاوت مزیدار کړي او چې کما د نظر یې پاجد نکړي هغه به موذ کې خپه خپه خپه خپه ورزر ور موذ کې او قاعده نو اکثر یې نیمه او داسې بیکاره مزي بيكارا تلاواتي بيكارا وله دي عبادت اغا حلاوت تنا اللاج لشانه هو عبادت ده او رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغضن عدساركم ولا تحفظن فروجكم او لا يكسفن الله وجوهكم تاسو با ده اخفل ده اخفل سترگي بكاتا كوي او ده اخفلو شرمگاغونو ده ده حفاظت بكوي لیکن لكي... اللاج لكي... لشانه هو بس تاسو ده مخونت بینورو کی دا بدموره مخونه بومن یعنی ولي یو مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي کچته په یو ناشنا زنانه باندې نہ دا ولګي نو نظر ولګي نو فورن نظر کټک حضرت علي رضی الله تعالی رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي علي چې نظرونه کې غره دا نظر ډیر جذب خطرناک ته حضرت حسن بصري رحمته الله عليه وي وي الله جل شانه پاګ لانت لعنت کړي څقذن یو زناانه تغوري یوو کله د تاریخي اړخ نیغره ولګي قصدان یو زناانه تغوري دا لعنتی دي دغه شانته هغه هغه ملعون دي چې خلق وږه هغه زناانه هغه ملنتی ده اسن بن بری رحمت الله علیه دا هغه سړی ملنتی دي چې خپل ستر کول او کړل وسه سړی په لار باندې دي لوخا مخ اخفل لله لته بغوري او زنانو پرده نه کوي نسو باکي ابي ديگر مولانا وي دغمه سلامي کړو ولې بابا را غوڼه ته وي چې بلار روانو ما کته مې کته لو پخوځو وره لو پرده زنانو ولا پخاغ لازم نه کې چرته کې زنانو پرده نه کوي او استراري حالت کې دي تچاو کتن دي خلقو تزان خار کړو نه د لعنتی دا په دې باندې الله دې لشانو هو لعنت وری انورم ډیر داسې احادیث به کې راغلي وي چې مؤمنانو د خپل نظر حفاظت کوي د خپل حفاظت کوي او څوک چې د نظر حفاظت کوي د نظر حفاظت کوي څوک نو الله د نشانه دله قیمتي نام ور کوي دلب عبادت مزور کوي عبادت بوله خون ور كل المؤمنين يغض من ابصارهم وهم مؤمنون ان تجف كدكي نظرون دستور غسل وفاظو فرو جون اي فاجت كي فرو جون د خپل شرمgahونو ذلك اس قالهم دا د لپا کی ز د دپار باکای طرف ترواني باکای طرف د قدم واخلي کته ست تا د خپل شرمgah حفاظت کو ان الله يकीन ان الله خبير بما دون خبر لا د پاچ ریکي وقل المؤمنات والمؤمنون خذت جصدكي می به سوار نه نظرو نه خپل وفاه فرونجه حفاهو کی د خپل شرمګو ته سو چې دد به زانانه میلاږې لوی ګناارې لوی ګناارې دا نظر چې د کبیره بره ګنا دی ورې لکهستر کې چې نه دا زنام کو دسترګ ځنا شي دی قتل دی دا شرمزا خو سررف تهدیک بیا کوي ای دا خو د سرګونه کېي زارې کاات کاله هم دا ډ د پاکې د دپه ان لا ک الله ون ب ماون خبردار دا دی پاه چې دی کې وپل مو میاتې ای ظه ته چه کې نه نظرونه ده دستر و خپلو ن فض نه پرووجه فااضو کې د خپلو شرمزاونو وال دی نه نه ته ن نه دی کاره کې نه خپل الله ماض حرم منها مګر اغه چکاره دي د دیره اوس برکه نوبرک بهخام مخاصکاري دا دې لباې د زناه وله برکخوا مخه د پا سرهکاري نه دا ظاهری کپړی دی یا پېزار اکاري چپلی دي ولب نه ب خومې نه راوا دی چې ب خومرې هن نه پهړونې خپل برکې خپلاج ی ب نه په رییوانو خپل باې ولا دی نه زینت ته هم قانون زینت مخ کاره کوور خل کور کې خپل زینت کاره کوو خپل پلار خپل خواون خپل نور دی زینت چه دی زندامخ چه دی نو دا زینت ته ها لاس دا زینت ته دا نه چمه کاپو مخو لاس دا زینت ته دا زینت دا دایونه زینت, دا زینت هو نه یعنی د ښای زینا دا بسره خپل خاون ته خپل خلکو ته دې ته بخاخ کار کوي ولای دین زینت هو نه د کار کوي سنگار پر الا لبولتهن مگر خپل خاون ته او ابایهن یا پلاران ته ابای بولتهن یا سرانته او ابنهن یا زامن خپلو تابلا برول <سؤال> نه یا نوسوته یا یا میرضو ظامو او خوان نه یاروو خپلو ته د پتنې دور دی د پیتنو په دورې ډیرر زیاخیان کوون په کاري د موبایل دور دی زمانه کې د محارم و نام هم زنانهونه په کار د دځان ساې خپل محارم او خوان نه ډیر وواقعات داې استاللو او بنی خوان نه یا د ویرروو خپلو نه بنیخواوا نه یا د خپلونا او ن چای نه یا د یا د زنانو مومنانو له او ما ملکت ایمانونه یا ما چې مالک اندی سلا زن دري او یا نو کران غیر اولی له زباتی جن دی خاوندان د شهوت وین رجه علی د سن علی نو نا وی الطفل الذين يغمعون لم يسروا چې لانه دی په اعلی اورات النساء او ورت النساء د زنانو چې د زنانو په خبره باندې پوي چې کوم ماشوم د زنانو په خبره پويګي دا نازک دور دی چې ماشوم د اتو قالي د عرب کور دنا پرې کور تبه دنه نه پرې دی بس تاسو کور خبرې ګورې باروري قانون ذکر کئ تاسو اوکه تاسو معاشره برابر دی د معاشرینه د قوانین اوتی دی که چر د معاشره کې دا قوانین وې دا قوانین چې صورت نور ذکر کړي دی نو په معاشره کې به چرته پر ست نه راځي چې تا مجوم کور ته نو پرې پوي تاسو بیکار زنانو کور ته نو پرې خو دی د دې دواجن کممې زنانه په لالارو پوو کې ګرديه لاه به هم پور ک نه پر دا ډېر ب... کوسهګې چې کوي کوسې ناب کوي ل یو سر نهبله سره پورې ګردي لاره ګورې په کور کې تلاوت نه خپل عبادت کوه خپلعبت کوهتهځې یو ځای کې خاد دا نه به غمي نه به خاي ک د چاخواوا جوړه شي نو باتهپوس لنجي حالا او راتمستا والله غریب نه بیاار جو ل او نهدي وي جل ه نپک پهلو ن را لی اړه مامات یوف نه منځ نه تههن نه چې معلوم چې ما نه آغ چې پټي منځین نه تههن نهدنځین نک دد نه او توګ اللهه جميعیان هل مؤمنون تو بابا ت توبو باتی اللہ تا جمیعاں تول ایو المؤمنون ای مومنانو لان لکم تفلیحون خان خاجتات و کامیات چوئی اے الله اے زنانو اللہ صورت نور نا نمی خبر کنا نن دی صورت وي صورت نور نا خبر شي د صورت نور به قوانین نه خبر شدو نا خبر شدو نا خبر شدو نا توبہ ملا را مانی ری بس توبہ باتی او دا خلق بزانت نه متوجي کی دا توجه ذریعہ دا ګرځپدنه لاره خلاځه او ان کہ الايام منكم وصالحين من عبادكم وهم عليكم پینزم قانون لواندان ول نکاح او کی او ان کہ البيواد دا ايامه چاته وي ايامه هغه ان توي چې بيبي اين او هغه جنايت وي چې خاوند دي وأنكحو الايامة وأنكحو الايامة او ان کہ الايام او ان کہ الايام او نکاح کوي لا وندانا لرامنكم استعنوا وسالوا الهي <سؤال> لا او نكان لرامن عبادكم ذو غلامان استعنوا وامائكم ودين ذو استعنوا دجينو کو استعنوا حضرت رضی الله تعالى <سؤال> عن رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم نصیحت کو چې په دې خبره کې تاخير متوي پمزه داو ادا کول کې چې به وخت نه دریم جنازه فورن جنازه کو دانه چې جنازه دی چې اورا دی دیدار کو یو یو بل تاریخو بلکې تار را تاریخو دانه بس جنازه دراله جنازه کې خو د فورن جنازه کو چټم پورش ټیم تمګورا او ټیم له جنازه را او دریم د بیخاون د خږي پونې کا کې چې کلا کوپ ملاوشی برابر سره اخلاق اخلاق برابرۍ هغلی وره رسول الله سر الله عليه وسلمکه چرته تااس دڅوک دنیقا پیغام را راږي اخلااق برابرې دینی برابرې فور بس نقاا دنییکا ترسیب له برابر کې ذکر چرته تاسو داو کوې نو پهمکه کې بل ف سات کور شي نه نقاونه وک کوې دا نه چې ړ صورت نسا کې تاسوویل که نه اضاب بلغون نیکا حته ضا ون نیک تللی چې د نا مې ته ورسې بس فورون له نا او صال من عبادكم کوم چې ته نووابانو په تم چې نووابان من عبادكم دو غلامان غلامانو استستااسونه دی و ما کوم دو سونه ی کوو پهقر چرتهويدي غریبانه یني هم الله من فضل مالدار به چې دیله را الله تعال فضل خپلله یو صاب راغ نه بیا السلامله چې غریب و نه بیا السلامتي چې وادهکه بیا تهوي چې بیا راغه چې غریب م نه بیا السلامته چې بیا واده وکه ماده پ وکړه الله دا وذنه چې نه دا, دا مالداري زوی دا والله واسع علیم الله جل شانو پر اخیره او سن کرے علیمن پواده اول سارز کیوازي بیا در سر د بل انسان دې دکشي بیا در سره د بچو دې دکشي ولی تاسف الذین او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لواندا ندی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شیطانانو نه غونه دا, دا لواندا ناو دکړي سیدي او خدي دا د شیطان نروونهري ولې ستاافله نه بیا رسول الله ص الله عليهی وسلم هم ځانو ته بهیان کړو رسول الله ص الله عليه وسلم میلی تا. چې ایس د جوانو ډلی که چرته کې تاسو طاقت لرري البا ته د نو نیکا و او کچن چرته کې تاسو دنیقاطاقت طاقت لرې روجی ته او بند د ن سبا ري د رمځ دا روې ته په ت نو ن رجیي ځکه د اروجی چې د نو دا ډال دې ذاته د ګنا بچ کی یو وسیله دا الله جن نشه نو ته او د اذانې کوه ذکر اسکار دې زیاد کو ځان نه بچ یا که ځان نو موږی طاقت دې نکا در دې پر چې مالدار کې دې الله تعالی د خپل پزل نه دال سوال کو چې خدای پاک مأماندار کې والذین ان کس ان یتقولن کتابا خل غلامان سر لیکلو کې ازاد کې هغه کس ان چې غوالي مخاطب کې زادي پهمالبانې م ما داغ نه د پخوا خبرې خبره دخوا خبره د کله به چې غلاعملو م ما ملکه ته ایمانو کوم چې مال <سؤال> کانې خللاتونهستاسو په کاې به هم ځیکو ان عالیم دون فیم خیررن ک چرته کې د چر تاسو پوه کې د خیر واته هم م مال اللهله دی آاتاکم او ور کې ته د معغ نه چې درکې دته درکې تاال له واللهو خ په ته یاد او زور م کوی په ژه کو قبانې د د بد کاره غه بد کاري دنییک د نه کوو کا هغهنیا کې ته قع چې نه به کیک په کور دکیوني د ته حونه ک چرته کې راده لریری د پاک دامنئ ل ت ته الحیات الدنیا حیات الدنیا دنیا د د پااره چله تهي تا سامان د جنون د دنیا او یوکرېونه فین الله بعد د اییک راه نهله غپور او که چاپدی ته زور کو زهوروو الله اذ ذور دد اين بخن كه ميربانه و لقد انزلنا اليكم ايات مبينات نكن دا دگنه متاعات مبينات اي اسنواز ومثلا من الذين او لم نيد بيسالو دعك سان دعك سان خلوا شيئ من قبلكم واختصنا <تصفيق> وموعدا للمتقين او نسيت لتعرض المتقين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين